د قران کریم د فهم او د ذکر لپاره منس اصول سه قواعد بیانو د 파ره د دې چې قران کریم په طریقه زمون یاد شي منس آداب بیان کړیو د قران کریم د ذکرولو لپاره چې د خپل ځان صفائی د ځای صفائی د استاد ادب د قران ادب په خپل منس کې سوچ کول ځان د لولو ګناونو د بدعاتو د حب دنیا بچ کول دا ادبونو موږ د دې سره بیان کړیو بيدغه ادبونو له اچو څوکي او قران ته کینې نو اغبانه باله ډیر سيزونه کوي نعمتونه وو له ورکي خوشالیاں وو له ورکي دشمني په دوستۍ بدلې رسکون با اولا ورکی، رحمتون با پیکی، وعظ با اولا ورکی، نسیحت دا ټول سیزون منگ دا اگه بیان کریو نننی سبق کې زمنگا بیان د تعریف دا قرآن کریم او اسما دا قرآن کریم او موضوع او حکمت د نزول القرآن دا سلول خبری دي. ار یو کتاب چې یو کس شروع کوي نو دا کتاب تعریف ضروري وي صرف د نحوهه د منطق د دا کتاب تعریف کوي چې دا کتاب څه ډول وي دې مقصد سره او د دې ډول او د دې سرنمونه شتاو کنه شتا نو مونږه اهم کتاب او ټول کتابونو کې به کتاب په مقصد ځمکا دو قرآن بل چوت کتاب نشتا دو تعریف ضرور دی لیکن یاو صده و قرآن ویم و قرآن مویره تعریف سره دو دو دا او دو دو آئی نو چو تعریف ستازده نی علاکه سلزه دوره رزه دستشی دوره دو قرآن نو تعریف سره بیا بسوه نو اول دا ستا کئی چو قرآن کریم تعریف د کول او د نور نون نمونه شت نه شته چې دا ډیر نمونه دي نو داولې دا ډیر دا نمونه ولاله اخو جوړي او موضوع چې قران د سنه بحث کوي موضوع مانه چې قران کریم د کمي خبره نه زیاد بحث کوي او سرورم حکمت درارې دا ګلو دا قران الله د څه مقصد د دا پار دارې کړی بس دا سرور غټه خبره زمونږ سبق تاریخ دوه قسمه یو تعریف دو علماو په نيزبانی جمهور علماو په نيزبانی نو قران کریم تعریف د قران کریم په نيزبانی یو واغ تعریف له چالا خپل کتاب کې د خپل قرآن تعریف کړي یو هغه تعریف اغم بیانو یو واغ تعریف دې چې علماو جمهور د قران کریم تعریف کړي نو دو علماء او تاریخ د قران کریم څنګه کړي ده سي هغه وي القرانو كتاب عربی لارب فیه بوحن جلی وهو المکتوب فلم صحفه المان قولو ایلینا نقلا متواترن بلا شبہا داو عربی کی معنی تو کن یو کتاب دے عربیون دا عربی لارے با شک نشترے فیہی پدی کتاب کے در لازت طرف نا اخلکو پر کشک کرے کفارو خلکو پر در لازت طرف نا بوح جلین پا وحه خار سره وهو المكتوب و دا قران کریم لیکل شوې دي ثل مصاحف پاغا پاونو کې مصاحف دا پاوني دي پدی کې لیکل شوې علم منقول الینا نقل کړي شوې دي منګتا منګتا راغله دي نقلا متواترا پاګن <باغا> نک کولو یو بل پسې لګاتار الله جبريل ته ویل جبريل پیغمبر ته ویل پیغمبر صحابو ته ویل صحابو تابعین ته تا ویل تابعین او تابعین الان منتظر رسیدل وی بلا شبهاتن بغیر د شبهنه په دې کې شوب دا د قران تعریف دی دو علماء پر نزبانی بیایم القرآن کتاب عربی لاریب فیهی بوحن جرین و هو المکتوب فی المساحف المنقول ایلینا نقلا متواترا بلا شبہتی داد هام علماء جمهور پر نزبانی دو قرآن کریم تعریف دے سنچی دنوں کتابو کتابونو نه نکل دے قرآن تعریفو یو الله چې کم د خپل کتاب تعریف کړی هغه ډېر زيده سورته بقره 2م آیت الف لام میم ذالکل کتاب لاره بفی ذالکل کتاب لاره بفی دا کتاب قران شک نشته دې په دې کې صورتِ علف لام سجدہ رنبی آیت دویم آیا اترازی تنزیلُ الْكِتَابِ لَا رَيْ بَفِي مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اول آیت یہ اجتماع پارا لَا رَيْ بَفِي مِنْ اللہ را لے کتاب شک نشترِ فضی کتاب کے مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ د طَرَفَاتَ رَدْ مَخْلُقَاتْنَا داده قرآن تعریف دی سورة عراق پاول کی چلازی سورة عراق اول آیت کتاب انزلناهو آلت تو نبید سورة عراق آدھر سو غلط بناوے گوڑے دا خور ریکار کیگی پر میڈیا خوریگی کتاب دویم آیت دو سورت آراف کتاب انزل ایلی کا فرائکن بی صدر کا حر جم منو کتاب تعریف دی تا کتاب را لے گلے شوے پیغمبر تاتا ما را لے گلے دے را لے گلے شوے تاتا ورپسې درې آیات کې وي اتبیو ما انزل الیکم ربکم تعبیشی دا کتاب چرالې کې لې شوې تاسو ته د چا د طرف راغلي د بندر طرف نه نا, نا مل ربکم د طرفه طرف تاسو نا دالاده دا طرف نه راغلي کتاب دې زده تابیداری وکې سورتی یوسف علوم بي آیات سورہ یوسف ها یوسف او لغورئ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین دا آیات نه کتاب دی دا س کتاب چخکاره دی یوسف الوم بیات دولسم اپارا اننا انزلناه قرانن عربیہ ما دا قرآن را لے گلے پا ربا جبا نگونا تعریفیوکو دا کتاب دے واضح بیان د دا حلالو دا حرامو ماء را لے گلے دے پا جب دا ربا باندے را لے گلے لعلکم تاکلون چھ تاثر دینا زان پویا کئی عقل تیوالے سمجھ پی پویا سمجھ تیوالے زان پویا کئی پی پا نور سیزو نو منگ سنگزان پویا کهو پا پو قرآن منگزان نو پویا کهو لعلکم تاقلون خامغا چتاسو زان پویا کئیم سورت ابراہیم اور پسی سورت دے اول آیاتو گورے کتاب انزلناو الیکا را دے اور رات پسی ابراہیم رنبی لام را دیالسما پارا سور ابراہیم رنبی آیات علف لام را دا بروس تبیام ضرار رون انشاءاللہ حکمت کے کتابن انزلنا ہو <الیکا> دا کتاب را لے ما دیل را پیغمبر تاتا ما را لے گرے دیو یہ کتاب دے نو خوچ اللہ را لے گا و تعریفی مغر کرے دے خو بہتر کتاب دے کتابن انزلنا ہو <الیکا> دا کتاب ما را لے گرے دے انعام دو نبی بگو <رہے> سورة انعام دونوی نمبر آیت دے وَحَازَا كِتَابٌ دَا كِتَابُ اُوْمَ فَارَا اُوْمَ سِفَارَا سُورَةِ انعام آیات نمبر دونوی اتکم صلح بحن میں وَحَازَا كِتَابٌ انزلناؤو دا قرآن کریم را لګلی ما دے لے را مارا لے نشاء اللہ رہو لے الله انہو اللہ خلح تعریف کرے ریکن ہے وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَنْنَا هُو دا کتاب كِتَاب مَرَا رَيْقَلِ دِلَرَا دیرو سورتون کے در قرآن تعریف کئی سورت سعاد یوکم دیر شم آیت در وشتما پارا سورت سعاد یوکم دیر شم آیت کتاب کتاب اَنْزَنْنَا مبارکن لیت دبرو آیاتی دا کتاب را لیگلی ما دیلالا مبارکن دا خیرنا ڈکلی شوی الله اللہ وی دیتا کینا چتام دا خیرنا ڈکمام کتاب کتابو ہمیں خیرہ چھو رہ دی, دی چو سو دیت کتاب تا کینا سا پاہی کمیں خیرہ چھو مام اللہ دا منگے کے خیروا دا دا خیر والے کتابو نو مارا را گره دی نو چالاو مارا را گره دی نو دا اللہ نا او چتا سو کن عالی ذات دی نو کتاب مالی دی نو پچارا گره دی نو آغیم او چت کره دی چپا کمزیر آگره دی اغزیم او چت کره مکہ او گورا مدین او گورا سور او چت کری یا اموز پا یا او دی یو اموز په پانزو زر دی پیغمبر دو گورا ا یو واځ د نه وایي اهل القرآن یدا عظیمن بیملکوت السماوات قران کریم والا خلق برا پاسمانونو کې لوی خلق بللی شي تا دا غي او چرې مړ دیو ته مړ یو سوه ته وایي الیک چرونو مونو سره باندې چلې ملي ها دته چرې مڼي او چې د سکول او د کالج سټوډنټ اتا سوه ستودنطا علیه که ستودنطان را غلیدی چنی منی دا قرآن دا وجنه اری او شیده سه حالت تبوتره چه دا خلق و پزرکی دا غینا نفرت پیدا کرده تیره مرموت برسره یا تیر چونو مرمون سره ناسته او که ستودنطا نوی چلک دا تزن مرمون سره دا ما شمان تا دا ستودنطانو سره ناسته دا وقتا بیا اگه چپوزی بیگی پا باد حالتی او پریمری تروانی نرس ری پرب کیی نایی تو خدا سکنو چه سرط دی سرطن خیر دی ایو ایو دا ما شو ماندی صرف دی او چه دا چنی منی علماء قرآن و تمقه تپروتی حدیث و تمقه تپراتی ایو دا ملی نو الله وین امالی ندی کتاب انزلناه مبارکا مخفل خیر تکی نولی دی ما په خپل رحمت کړی لري زواج او نصیحت غری تور کوما دماغ په دې اولګوا چا لاده خوشاله شي بدن په دې اولګو ورورا وخت په دې اولګوا مال په دې اولګوا چې قیمتي شي هغه مال چې په قران دی ولګاو قیمتي شو هغه وخت چې په قران دی ولګاو قیمتي شو هغه بدن هغه ازا چې په قران دی ولګول هغه قیمته شو نور به قیمته دي وروړه دا لنګي زه په ځیجهر کئ چې دا قران ته تعریف کئ چې د قران د پاړه چې څاړه قران ورکم هغه د مایوسوسونه ورکو یو می هغه د خیر ورکو سوره بقره 269 سو نمبر آیت دو سوا یو کم او یا ومیو تل حکمت میش ومیوت الحکمتا فقدو تیا خیرن کسی را چالا دا تاریف د قرآن ورکا خیر لوورکو ورکا مالوي مالوی خیر ورکا خیر کسیری ورکا یوت الحکمہ مئی شا ومیوت الحکمتا فقدو تیا خیرن او را آوچ دا قرآن ورکا پویا د قران نو څوارکړه نو ني غلار نو لو ما ورکړه دا ني غلار ورتهو خيما وان هاذا سراتي مستقيمه نو فتبيوها نو په دې ني غلار باندي نو اوپر سيګي ماته ماته کده سيدل واړې نو په ني غلا دا چې دا قران نو خير او برکت میچاله ورکو نو پاغه مي رحمتو ګرزاو اغلمی شفا ورکلا سورة یونس دو کم شپیتم آیات یا ایوهن ناز قد جاتكم موعزتم من ربکم وشفاولی ما فی صدور وحودن وحودن ورحمان وعز می اولا ورکا شفا می اولا ورکلا هدایت می اولا ورکا رحمت می اولا ورکا فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا دادو قران تعریف شو دا مایوسو او د صورت تهودو علوم به آیاتو ګوري کتابن او آیاتو دا کتاب مضبوط شېوی دي آیاتو نه د دې څنګه مضبوط دي مضبوط دي آیاتو نا رکوګانی سورتو نا د زینو کې راځي دا مونږ تعریف دو قرآن کریم بیان کا اسما آس دو قرآن کریم چچی شو تعریف حبانو حمیزان پو ہے کدو علماء پنیز او د الله د کتاب چاہا کم تعریف کرو دا نور سو شته اشتا کسر در یو قرآن قرآن دے اوز بہو گولے دو قرآن دیر نمون ایدی او دا دین نمون اولی دا قرآن دیوے یو کافی ہو چې چی دا دین نمون دلالت کوي شرافت دا غباند پاسمت دا غباند یو بندر یغه تاسو ته ذمہ دار وې نه شرافت نه لري ذمنه لیواله او چې یو بندر یغه ته خلک دین نمونه وې یا لکه خندې سره ذکر دی چې ګوره عالم هم دی حافظ هم دی قاری هم دی ها او مفتی هم دی ها د شونو پکړی یا کراتو تزه کوي چې تجوید یې کوي قاريو ته حافظ زکه وته وي چې قران یاد کړي عالم زکه وي چې د علومو خبر دی ها او مفتیو تزه کوي چې د ډوره ماهر دی چې فتوی ورکړي او شیخو تزه کوي چې ماهر دی په فن کې وی سره را نو دا دین نمونه په دکه دلالت کوي د د پشرافت باندې دا دې معمولی خارک نه نه معمولی سره نه ده دا لنګې د قران کریم دا دین نمونه دي نو دا دین نمونه د قران دا لارو کې د په شرافت باندې چې دا, دا معمولی کتاب نه ده التقام کی سیوتیږي کړی چې د قران کریم 500 پورې نمونه دي نخیر نمونه دي 500 پورې شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ خپل کتاب اصول الارفان کې دوش په ذکر کړی دی نو کریم نمونه بعضو کم ذکر کړی بعضو زیاد ذکر کړی دا دین نمونه دلالت کوي په شرافت کې انسان کې دا ډېر دارنګي قاضی عبدالملک عزیزی خپل کتاب کې ینه او شیخو القران دا څه قاعده خوده لیدا چې سورہ پدی کې سوچ کې نو مهنت کې وطات ابو القران نون منو ملوی شیخ القران مولانا محمد تاهر رحم الله پدی فن کې او پدی سدې کې جو قران ما yana ظالم شیخ ماهر چاغل الله سورہ مہارت په قران په حدیث ورکلیو پدې سدې کې او پدې कर्म کې ډېر کومه تبداسي ملای وي اګه دا ستریقي خو دې چې قرآن کې سوچ کې نو په کې پزربل نمونه او اکل شي قران دا شی کتاب دی ها زه ان شاء الله کوشش کوم نو تاسو ته پایې کې دې ان شاء ما د قران کریم یو ننده مبين د کما د وقته د سوره یوسف لمبه آیات رالوړو آيات الکتاب المبين لوم بیاات بونوم د قران دے قران و انو لقران کریم واقعہ کی راضی و نمبر آیات تے و انو سب بس آیات دیکے ګورہ دای ته دیګه و اولیک نمبر 77 یاو سلیفرستو سرات نمدن بیا ذن نیرگی و آیات ذریعی رگی اول و لی که ستتر دا سرات و ملی چې اوسر چه تا اسر سرات گیر بیا بیا دن او واقعی رگی چه تی سرات لکی بیا بیا نمبر اول فورا دن ذر ستتر و لی آیات نمبر او دام اولی که آیات و نمبر صرف کا 12 13 77 80 اوصاما مخصوصه رګه بقرا ال عمران واقعا دا وسیدو دا کله زموږه نه ماشاءالله لاله 30 کې ژوند چټه کار کوي چې په ورو ډو ګنټه ګنډوالاړي سنجینیش دا دماغ بدل تباخي خلک بیا دا روان دي ملک جان دي په بد حالت ته دا سوچ به کې کله منګایې سوچ به کې تلو سوچ به کې سبق سوچ به بوه چې نو زه غنو زمونږه ټول گډو شي نو لومبه نمبر لګي او سبب بیا ما خاص دي کې په نو مجيا واقعا دیار نو ستط ضروري کې امه کې کا واقعا دا د قران نوم دی وینو له قران علي بل نوم دی کتاب ذالک الكتاب بقره 2 ايات کلام توبه شپګم يسمعون كلام الله يسمعون اوذ الله الكتاب دغه آیاتونو راول په تیمونه دیلګیخه سبب نمونه ښه نم د قران کریم د نور نور د قران ننده سوره نساء اخر ورو کو یوسر سلو را یا 174 او نساء يَا أَيُّهَ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَعَنْزَنَّا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ما رَلَيْكِرِ لَا تَوْسْتَ رَنَا اخکارا اخکارا رنها دا کر بیدی لارشی یہ رنها پس منده وی بیدسل دخپل پتن لگی اولوس رنها دا یو بلتا طورو تا موتا یو بلتا اخکارو قرآن چنی داستی تیری دی رو را او چنی داستی باتا سفار سا کاری گی لکه سنگ چنی موتا یو بلتا اخکارو انزلنا الیکم نور مبین رنادا اخکار رنادا سورت مایدہ پینزلسم قد جا اکم من الله نور و کتاب مبین مبین پتا کې راغلي ته استاد الله تعالی د تره کتابو و کتاب ها رناکر ها نورم بیم رناکر دا رنګي د هر آسماني کتاب نه الله تعبير پرانا سره کړی هر آسماني کتاب نه تعبير الله پرانا سره کړی له تورات نه هم او دین جین نه هم سوره انعام 122 نمبر آیت التا مویران آدھا ایک سو باویس اوامن کانمیتن فا احینا ہو اوامن کانمیتن فا احینا ہو و جعننا له نورا آیا صوب چوی مل پہلن دو قرآن چه دو قرآن علم و صدا نشتا اللہ وی مل لے قرآن وی مل لے زنوی مقا مل لے چو دا دے چو دا دې自动 ماده او خوراک او ستا او کپلي ساده رو ټوپې کول دا چې په سپږدي پراتي روح المانی وی ها او سوبه کفنو داګه جامي په ژوند دي داګه د دا پاسه کفن پروت دی د دې کفن هغه وي چې دا چا سره د قران علم نشتا ورانا نشتا او جامي په هغه باندې دا پاسه کفن پروت شي چې په ملي باندې وسو کفنو او او جامدغه کفن دی قران چې نه مل له را او من کان می تن فاهینا او جعلنا له نوراء اسو چې مل پیلن د قران پیلن د توحید نشته توحید او نور نو ګړجو موږ دلړه رنا رنا, رنا او ورکم قران نو چې ورکم نو زده پمیند خلکو کې يمشي بیهی فی الناس کمم مسلہو فی الظلمات لیسا بی خارج منا آ رنا ورسرائی خلق و منسکی ناسی و رنا خلقو تا کئی تیارین روباسی قدا سی کتاب دی نو رنا قرآن نون دی قرآن نوم رنا زکر دی سورت ابراہیم اول کی من الظلمات الان ما قران را ویغو د تیارونو خلک رو با سا ال النور رنا تا رنا تا دو 500 ها دو 500 واكذلك اوهنا الیکرو هم من امرنا ما كنت تدری مل کتاب ول ال ایمان ولکن جانا هو النور پیغمبر تن دی چې څنګه به بیان د ایمان خلکو تا ایمان تا کې وو خود ایمان دعوت د نشور کولې خلقو تا د کتاب بیان د نشور کولې خلقو تا نما څه چره لیکن وګور زولا ماثار رنا اغرلنا مېدل کړه نهدي به من شاپه رنا زلار خلکو ته خې ما جزما سو خوږ شي مونږې خوخنو غوړه مونږې خوخلو یارلار دې ریساند کړي چمګل <سؤال> دې پلاستیک په کتاب را کړي دې ته د کی لري نه په څه نشته او څه په مقصد ما کنه بن نشته نو را باور کوم دل آ په دې لرنا بخا او سوره تی আরাف یو س او 50 کې وای 157 کې وقت تبع النور الذی انزل ما تابیشی در رنہ آئی چراری گلی شویده پیغمبر سرم پیغمبر سرم کامران آر آگری و قرآن چه در قرآن در رنہ تابیداری دوکلا نو اولائی کا همون مفلحون نو دردی کامیاب رنہ شو کتاب الله شو کلام اللہ شو قرآن شو موبین شو نو شپاگم نم در قرآن هدایت تیه و هو نم د قران رحمت ته اته نم د قران ده نه هم نم د قران شفا ده درسلو نمونه په یو آیت کې دما کړی دي سوره یونس اته پن او 57 آیت یا ایوه الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم یونس وشفاء لما ضا في الصدور او درم و هودن او سلورم و رحمه سلونمون دو قرآن فیوایت تی و دا غحمت تی و دا هدایت تی و دا واج نصیحت دو قرآن کریم فرقان لیتا اللہ فرقان میرے سُبْحَانَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ خَيْرَ تَذْكِيرٍ وَعَذَابَ تِجْفُرْقَانَ را لګلې دي الګوي فرقان نو روا ده کړ فرقان څه ته یو قران نو یاد ده کړا کړ بدل نو متواله واګه لګ نور روا ده الګا فرقان روا ده داخلو کو ساتت کول غواړي اده دې یو قران پیژني چې یو لو قران نو یاد ده انو نومو تا کړه کړه واه والکه مبین راواله الکه کتاب راواله نو دې بزور نحوی لومنده کی کتاب راواله کتابونو راواله کنه کتاب راواله نو دې بزور کیمستری راواله و دې کتاب مړه اصل الکتاب کې الف لام احدی کوم کتاب جمعه کې خلق fiz sunnat دی په جمعه کې خلق کوم کتاب دی القران الف او اودیدا قران ته فرقان وله ویریده فرقان جداوالي تا وې په قران باندې جداواله راځي په مینده خالق او د مخلوق کې قران د خالق او د مخلوق په مس کې فرق راوړي څنګه فرق خالق چې یو کار کوي کنه بغیر داسباب هغه سترګو لیدل کوي بغیر الله ول ویل کوي بغیر قوت له لکه او بغیر غوګونو ورته لکه قران دا فرته او انسان چې او کار کوي په اسبابو څه زمنګ دا غوګونو نی موږ به وړو څه زمنګ دا سترګونو نی موږ به وینو زمنګ چې لاسونو نی موږ به نیولو کو زمنګ چې خپې نه دي ځنه آیاتو نشو مخلوق په اسبابو کار کوي او خالق بغیر د اسبابو کار کوي دا فرق موږ ته چا کړی دی قران سوره عراف یوسل سدول نوو ذکر کای عراف کې نه هم पारा الله وی چې دا تاسو ته مدد शिवाय بغیر زمانہ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم مشكا کسان چې تاسو ته مدد بغیر د الله بغیر زمانہ عباد ان امصالکم اغه بندگان د ستا سو غنده بندي الله وي نو ته چه څنګه نو داغه بندم دغه شدې ته په غوګونو نه بغير ناوړې الله سونو نه بغير نیول نشکوله خو په نه بغير لن نشکوله نه بغير د دل نشکوله دا ته چا ترا مدد شوي دغم بندره دیم داسباب ته محتاج دي ځوته چغ کې اغرهونه بیاي اله هم ارجللو م شوونه به امله هم دي بتی شوونه لهون و ز سرو نه به له هم آزان هم يسمو نه به کورو شوکه ام ت ته را مدد شوي زه بغیر را پیشتا چې تا سر پیرا شي و دا تا وای پیر بابا باه وه ګه په خوا ب چې د خلکو ترکې روټې پرې ې که نه د لاره ما ته ی سړ مشره سره نا به لا ړې ژنظرکی و زمن د ځناانونه به روټې تړ ک پری وې د نو چهه الله پیره باوره وړه سېه. کی بابا هغه بونید غرون را روانو او د تنونه به رټي راوغستې ده او طالب دغه هوا هغه دا دې উঠি وو نو ته چاګه تللې تا واسکه داغه خپې ستاس په لاس الله و الہم ارجل یم شو نبهه آیته دې راخ پیش تا چې تاسو په لاس شي چې تو تا واسکه دې لرينا ته چې و تا واسکه ام نو دا غلاسو نشتا چې تاونه چې د یوزې نه په پارک کې بل زیته په دریا کې اواز کې چې له غوندې یا له غوندې ټیټ پلان یې و اوس په راضي پلانې او معبد حدیثه باندې نو واسي معبدي سین نو دا څه ویسته کار نه ام لهم اذانن یا غوږونشته چې ستا خبره پیووري یا سترګشته چې تاسو ته وويني نو په کوم سبب الله وې ته هغه تواسکه دا فرض وګوره او ځې ما الله وې اسمع و ارى زوینه ما هرڅو کو ز اورم د ارچا خبره زکه ز نږدې ما نحنو اقرب الیه من حبل الودید زدا مری درغو نم نږدې ما ان اجیبو دعوت الداعي اذا دان چې چا ما ته اواز کړي نمازا غو جواب قبول کړي ماغله جواب اور کړي یا دنیا کې بده اور کوم <سلام> یا آخر کې او رما وین ما نزدې ما ژوندې همي ما الحي القيوم ژوندې ما وتوکل عال حي الذي يموت ما مرنا رازي پما خوب ناراضي لا تاخذوه سنت ولا نوم ازو ورڅ شي کوم وایو نه پی جوړته راضي نه رابان خوب راضي نه رابان نستړېواله راضي ولا يعذوه نستړې کوي الله لږه دا تو تواس کې نو هغه مل دے چې تو تواس کې نو هغه ډېر لر دے چې تو تواس کې نو هغه اورينه چې تو تواس کې نو هغه وینينه چته تا واسکه نو هغه رامدد کېده انشي چته تا واسکه نو هغه اوريدلو والا ندي قبوللو والا ندي حاضر ندي موجود ندي زه زه حاضرم الله و زه موجودم الله و زه زنده‌م الله و زه ژونديم الله و زه اوريدلو او ليدلو والا ما قبوللو والا نو ما تا دا فرخ موږ ته څوک خي دا ناہنو اقربو الیه من حبل الورید دیو جنا امام امن قیم رحمه الله عشی محمد طاہر رحمه الله اصول العفان کیلی کیلی للہ حق لا یکونو لغیره ولعبدی حقنہما حقانی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقانی اللہ دو پار حق دے جدا چې هغه حق د مخلوق د پاره نشتا د بنده د پاره هغه حق دی چې هغه الله لنيشتا لا هما حقانی دا دو حقونه دی یو د خالق دی یو د مخلوق دی لا تجعلوا الحقين حقا واحدا مگر زويتاسو دو دوه حقونه حق یو مخلوق راغ نو د خالق حقیقت اورک مخلوق تا اگر اراسيږي اغه پویږي اغه اوري اغه ویني اوسه موليان صحاب چې هرالو نه ما موليان مت خبر ده پاسه به ودري کوج نشي د برخه بر مرده بدانات ما دانر چې په قبر باندې چنچن کیني نو هغه ملې پی جنی چې را باندې چنچن ناسکه چنچن ناسته مرا هو خبر ده اخو زم مل له ځوندیز تعالی راولم ته به مخه مخو ته ګوري او چنچن راولم وا دې کې ما تفروق هيا چدا چنچن کې کدا چنچن را دا مودي سي مودا خبر و بیا کې شه مې خو پړي دا ته ځوندې ته ما تفروق هيا ځوندې به کې فرق نشي کول چنچن او چنچانا یو داو بیان کې الګه چې قبر ته راځي نو په خيتر را تاويږي د قبر زکا اغا ملی داسی سل چولی داسی اولی یو ذرخی سل چولی دره دی مات شوه دی مر شوه دی نو دا څنګه جوړ شوه دی پا قبر که او چا اغا نو نو دا تاولو او سلوالو ورکاو بیا خو مخلوق دی نا حبر دی اقلی نشتا قرآن دا فرق منتخه چې دو حقونا یو حق مگرده وی دا فرق منتخه سو خوی جو قران چې ویډیو په دیپی وي نو قران دې از په الفالم ټیکې کړی چې چشمه وا چې قران ایو سی پادم وی را دسي پادم وی واي یو روکو وا ځان په پوهه کا ان شاء الله دا علاج دې داسه شفاده ظاهری هم او باطینو هم یو لسم د قران کریم مبارک دې مبارک د قران نونګې دو لسم نوم د قران ذکر دې او دا دوره په یو آیات کې دا رسې سورته انبیاء 50 ها ذاکر مبارکم انزلناه اف انتم لهو منکرون دا قران کریم ذکر دی اجازه ذکر کو لوي ذکر قران دی انا نه نو نزل الذکر ما را لګر دی ذکر اوواز آزاد کوم مبارکون دی ذکر کې ما خیر دے. کے ما ټولې دي ذکر کې ما خیره ټولې دي افان تم له منکرون تاسو دې را ناشناګونځي دا خلک ذکر ناشناګوني چې سم وي ناشناګوني خلک او خلک دې سره آشنا کړې نه دي ورته ما آشنا دي لاس په چاپېږي بيغه ما دې آشنا دي ته دا لاس په چاپېره شي دا کوم خوي دي کې دې چې دا او چا شنو یې غستاخ وخره او سره نو آشنای دا مز ما دوست یې ملګری سره موږ ځان ناشنا کوو دا موږ کړی یو مون مسله دا زکات مسله دا خدماتونو مسلې نو دې سره ځان آشنا کړی کې وای وای نو دا آشنا او چې ناشنا هر کو ناشنا کړی وتی بیانې وای ناشنا خبره وکړه ناشنا مسلې دادا سے کتاب دا رنگی دا د کتاب دې د خیر واره کنا حدیث کداجه نبی دې اسلام مجتما قوم فی بیت من بیوت الله یتلو نا کتاب الله و یتدار رسولو بينهم الا نزلت علیهم سکینا وحفظهم الملائکه وغشیتهم الرحما وذكرهم الله فی من عنده صلو رسال الله کئ الله ونجمکی یو کوم په یو کور کې د کورونو د الله نه د الله کور منګاو تاسو جمع شې په دې کور کې د سبا پال جمع شې یو تلونه کتاب الله جل الله کتاب لولي و يتدارسونه بینهم او درس کې اجتماع د کتاب په خپل منځ کې یو بل دا یو تدرس کې یو نورو ته دک زده کړی و لا الا نزلت عليهم سكينه زو په داسې خلقو خپل اطمینان نازل کما ومغه الله نازل کی اطمینان به په نازل کما سکون به وحفتهم الملائكه چار چار په رات راشه په رځه دکدا موږ ته غو فرشتي مخلوق د فرشتو دي چار چار په زمنا پیغمبر وو او پیغمبر زانه خبر نه کوي او دریم وا قشیاتو هم الرحما زبداس خلکو په خپلو رحمتونو کې پټ کما رحمتونو کې پټ ديزه خل او دریم الله داس خلکو تذکره کې بڑا اسمانونو کې فرشتو ته و لعبادی او فرشتو زما بنديګانو ته وګوره زما په کتاب راون شي وی الله الله موږ اړین وګرځو جمعه ته درس هم دے اموږه وو نه په دې پل سمو خپل مقصد نه لري زمونږه د ټول خلکو د ناسې مقصد دا دی چې د الله کتاب منځدکو کله په کور کې ناشته کله په جمعه کې ناشته کله په بیټک کې ناشته داغه درسګا ده دا او د کتاب د پاره نو الله خپل ها خاص مروانه په داسې خلقو کړی الله دې منځو او کینو بیا لسمنځو قران کریم علی دې علیون پاورسم نوم د قران کریم سالسم حق حکم ده دغه په یو وخت کې چې ترڅو زخروف سره راมายت زخروفو سره راมาย او انه لکتابن علیهم ده حکیمهم ده اته غ عالی او حکیم کتاب خلق او تشاکر نه ونو ستو تاسی کالونو تاسی فسونہ دا کئ اے گاڑی بندی پیاده خال کروانے دا غټ غټ ګڈی پشاک کړی سکول مون ته روان دا دجو نه قضات او کوړه قران او ته دا هم ملایان ډیوټی ده نو وایو هغه مکو خطریم دی انگریز زدا عربی زدا کا اردو زدا کا دا دام ددن دا سبا د دنیا د زوریات نه دا ټولونه ضروری شي قرآنم وکنه دا ته پرې خونه لر چې دا د دنیا او د آخرت دی هغه س د دنیا د پاره دی دا د آخرت په پاره دی امام یې قائم لري دي خپل کتاب قصیدې دنیا کې هغه و نبذو کتابا کامی ورا ایزو رهم وتمسکو بزهاری فد حزانی ای الله خلقو کتاب شاته گزار کو اغم په خپل زمانه کې د خلکو لپاره یاد کړي لکه څنګه چې موږ په یاد کړو سکول نو کالجونو کې زیانشتا د درسونو د قران د هغه حالت و وایا الله استا کتاب خلق شاته گزارکو وتمسکوا بزخارف الهجانی او مونګولې اولو ګولې پاغه به هدو سيزونو باندې پاغه به هدو علوم باندې چې نه پکې ثواب شته هه ټیک دنیا ته کله چې دا پاوله مو د تعلیمونو چې سبا مو د ډیګري مېلاوي شي نوکرې مېلاوي شي داوي شي داوي شي داوي بیا وې فل علم قال الله قال الرسول قال الصحابتهم اولل عرفاني علم خواغه او انشاء الله قران کې ویلو علم او چې پیغمبرس ا او صحابه بیان کړو علم خواغه او چې تابعين او تبو تابعين بیان کړو علم نن دا اللہ دا کتاب علم سوگ نزدہ د دا پیغمبر دا حادیث و علم خلق نزدہ کئی آکو سیدی اگر اردوم دا کتابونے پیدا کری بس اگر تاکورا شرح مضا پاگی لگی آدھے مشکولی کئی روگا پینزل سمنم دا قرآن کریم حکمت البالغہ دے خماتغن النزر قمر کے رازی پینزم آیات حکمت بالغت خماتغن النزر شپار سمنم دو قرآن کریم محیمن دے محیمنن علیه سورت مائدہ دوکم پنزرستم آیت و محیمنن علی دا قرآن امین دے محافظ دے پنورو کتابونو باندے اول سمنم دو قرآن کریم حبل اللہ دے و آتسمو بحبل اللہ منگل الگوئی پر سیداللہ د الله رسول صد یو څو دې مایا د آل عمران قران او دا الله د کتاب نه پدې جه کې حبل الله صلی الله تعبیر کړی دی رسول الله دا ودی څنګه چقویت یو بنده پریوځي نو الکینا د رويستلو د سری بل زري نه بغیر د چانه بغیر د سینا رسول ګزار کی اَغَا رَسَيْهَ اَغَا صَلَيْهَ اُنیسِ او بَرَا کسا نوو دوی و پاهای را خیری دَ اغَا کوئی نا پد بغیر اغا انسان را نشی دَ اغَا تیرو نا دا غَا و بو دو كوی در جاور نا بغیر انسان راوطه شی نشی راوطه در نوه اللہو دا اغا تیرو در شرک نا او د گندگیرو نا دا د کتاب نن بغیر نشی راوطه در خاله ګوره زمکی خلقه سننه غندونو مبتلا شرک یو چخپل ژوندۍ جنقۍ به خخوره سورہ مصیبتونو سره مبتلاو حرام او حلال تمیزنو په خانه په بیت الله کې درس او شپې ته بوتا نسب کړو صفا مروه عساف او نایله بوتانو الله د خلکو نویرو د ار ا بوتانونو د خلاصي دلو د شرو د خلاصي دلو بللار نواب بغیر د سنا بغیر د الله د کتاب زده کوي حبل الله حبل الله اتلسم نم د قران كريم سوره المستقيم دي يوسل دري فم زوستมายات 153 نام وان هازا سوره المستقيم ما دا قران كريم زما نی غلار لا لاوی نو فقط تبعو د پسلوان شي ما ته چغات لغالی نو په دې نی غلار باندي زې نو ما ته بغر د قران کریم قیم دی قیم د کتاب نوم دی د قران سوره کاف دیمات الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما ما کتاب را لګله قیم مضبوط ده شلم نوم د قران کریم قوله قاف واولم په قران نوم ده لکه سوره زمر اتل السمايات فبشر عباد زیره ور کزما بنديگان ما بنديگان سوک دي الذين يستمعون القول زما بندگان أغذي چاغا أوري القول زما قرآن الذين يستمعون القول چاغي زما قرآن تناستي وزما قرآن أوري دغز دي. ما بندگان. بندگان دي دي لزير ورکات جنتنو يوشتم نوم أوچه ناوري کنا فاطل نهي ده اللي ارخاس بندگانین دې نه دي نو غیر زیری کورکیو کناورکی الله دې منځه کوي نشميري الله دې من, من په خاص بندگانو کې وشميري ښا سلام یويشتم نوم دا الله دې کتاب فصل له فیسواد لا فصل سوره طارق ديالسم ایت اخیره پاړه وانه لقاولن فصلن قولن فصلن دا وینا دا واضحه قران واضح کتاب دی دشتم نوم د قران کریم نہ با دی نہ با اون عظیم سورۃ صاع د اخری ایت دی قلو هو نا با اون عظیم اوس په ترګه ناش اوس په ایت هو دا قران کریم نہ با خبر دی عظیم او شان دا لوی خبر دی په توحید باندې دا لوی خبر دی په راه ورو جنت باندې لسم نوم دو قران کریم دروشتم احسن الحديث دي سري رشتم نوم دو قران کریم متشابه دي پنځه وشتم نوم دو قران کریم مسانيه دي درې نمونه دي دو قران کریم فيايات سوره الزمر تايس کې دا درې واله نمونه که مسانيه دي که متشابه دي او که احسن حديث دي د سورت زمر په تایس نمبر یاد کې ذکر دی الله نزل احسن الحديث کتابا متشابهه الله څه خسته کتاب را لری غلره خوښ تر چې دا کتابونه موږ په مغبلا شهادت جون <سمندجون> به څنګه <بسنگا> تیرې دیو احسن الحديث <اللہ> څه کتاب را لری غلره پغشتم نوم د قرانه کریم تنزيل له تنزيل او وشتم نوم د قرانه کریم اخلق کو جنكونه نومويږي تنزيل بي بي الکه جديرات خوخه ده نو خوخه ده نو دا خوسته کا کنه ولاو بچو باندې مزه کا کنه از بدايه نا بس د نوم سه دا نور خیر خير يته و نوم د قران روح ده قران ته روح هم وای الکه دا روح روانه دیبه هدان جروف څه شروه وروه روح سدې تکله تکله اته کتاب صورت عوامخه ورود قران نومده تنزيل نم نمبر ایت ده اخیره وکړو شعراء تنزيلم وانه لتنزيل رب العالمين تنزيل د الله د طرف له روح دې شورا دو پنځو استمات وقذالک اوهینا الیک روحا ما وه پیغمبره تا تکل روح هند قران او د قران ته تعبیر پروسره کوي څنګه چې دا بدن نه देत د دوه شزونو دو ضرورت زکه بدن جوړ لې د خاړ نه او د روح نه روحې لړې کا ننفسې جوس باې خلک څ کوي زې بیا خښ اوټه جو, سب خا جو سب را ته را روپ خلکې بیا سای که رو پر رواز کړی دیڅ خولووا روح را غ دی د برنا او جسم جوړ شو دی د خاورې نه مونږ د خاورې پیدا به دن جوړ د خاورې نه روح را روح را او دا روح راغله د برنا نو یوه دی خاور نه چې کمسیز سیس بدن دیله تربیت د زمه کې د خاور د پکار دی روح راغله د برنا او د روح د پاره تربیته پکار نه نه دی ده برنا غذا برنا کمکه زاد اکرې د قران نو دی بدن سم به ساتو ګډه منګسک کو کپڑے ځانته اچو صابون صف او صفای او خوراکو کسمه کسم توونه کومن خود روح د پاره مونږ د غذا کوشش نه دی کړی وروړه چې د بدن په دان د پاره خو چې یو سجده د امنګ لګیا او شپاورل مونږ یو کړی دی خود د روح د غذا کومه کومه کنه روح غذا غروته پرنا هغه ته په کار ضرورت د کمې غذا ده د بر روحنا روح او قران ضرورت ته روح خودانده او دې ویږې زاگم کو ساه ناشته لس بجې غرمه ماسپخې می شپوره دګیای ګر د سره خو درو سره ول کوشش نه کو اغه موندا سیمونځو تکه پاکه اګه بس ما مونځوکه مون سره ابا چې یو د مستوي د شپاس مونږه او مون من سمونګه د په یانو ده منافقانو مونځه اصل ټنګ ټنګ او بس ما د اوتاد دوز بڅو شلکه مونځوست هیڅ ټول نه پوری دي سربانه ټوپه نشته د بلماشې په شکل ولادي چې لدا څو خلک او چې دواکو مړ دا زمون حالت دی کدي کار نه کیږي رواله بل د قرآنی کریم عربي دی څومره نشو اتاويس عربي کتابون عربيون یو کم درشم نوم د قرآنی کریم بیان دی آل امران یو سل دو کم سلویخ ایک سو تکتیس حازا بیان للناس دا قرآن کریم بیان دے دا پار دخل کو وزاحت دے دا پار دخل کو در شمنم دا قرآن کریم بسائر بسائر دے دلائل لی حازا بسائر حازا بسائر جاسیہ او نعام کی مرحبی یاو درشم نمد قرآن کریم علم بقره کې دو زیرازی من بعد ما جاکا من العلم ایک سو بیس اور بعد ما جاکا من العلم پزداغینا چلا غیتا دا علم دو قرآن دو درشم نمد قرآن حق دے حق د قرآن نمد دے عالم ران دوش ان هٰذا لہو قصص الحق دا بیان دی سال سلام دا بیان دو قران دا کسی ندیو قران بیان دی در دشم نم دو قران کریم ہادی دی ہادی بنی اسرائیل نمبر ایت یہدی للتی ہیا اقوم للتی ہیا سلور دی رشم نم دو کریم عجیب, عجیب عجیب دو قرآن نم دی جنات وارد نوی عجیب آده قُل اوحی ایلی یا جن رنبی آیات قُل اوحی ایلی یا قُل اوحی ایلی استمان فرم جن رنبی آیات قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّا أَنَّهُ اسْتَمَعَا نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوُ إِنَّا سَمِعِنَا <سلام> تَسُ بِقُونَ اَقْوَرَيْا چُو مِتْشَئِ چُو توجو ځانې پهنی پوه کړی نو چې د س خولی نه واورې و منګې جیبه کې تا واورې ده انسمنا کوورآ نننااجبه ماچولومبې در اوور ده که نه او جسپکه داس کتل می څنګه ده والې د څنګه آانې ښایسته ل د تجمعې خدا خداسې ما در سره داسې مع نهورې مرکز کوې او چولومبې زل ما درس اوور ده. نو زبا داسه حیرانو ما ما با کلم داسې مید داسه خیسته کتار دی اللہ اسه اجیبه دی اسه اجیبه ما با آرخوی اجیبه اجیبه دی جناتو ویلو انا سمینا قرآنن عجبا منگوارده یو قرآن اجیبه اجیبه خودی گوره خواه اشتیه اجیبه اجیبه خبره کئی اجیبه اجیبه کلام کئی اجیبه اجیبه بیان داخو من صرف غنومون بیانو دا جته ورګړ شي کنه په دې سمندر او دا جواهرات تیروباسې لالونه او او دا کوم چې روکه مونږ فراته وي دا قران سو وي او دا مونږ سکو او دا قبر کې سي قیامت کې سي مونږ نه غوار سي دې په دغه دنیا د ټک دې پیسې د دکان دے. دا لانجی منجی. من دی دغه لاندې باندې مونږ نه سي دې دا مونږ تیار دې سوکو قران ان شاء الله تبو ګورې ونوم د قران کریم تذکر حاقا دو کم پنزو سمایت انهو لتسکره تسکره ده ولی اگر تسکره که قرآن برخیر بلتسکره است من تسکره که نا سیوها ده دارنگی اشپاک درشمنون دو قرآنی کن عروت الاسقا عروت الاسقا سورة بقراد دو سوا اشپاک پنزو دو اُسْقَالًا فِسَامَ لَهَا بُن نم دا قرآنِ کریم صدق دے و درش صدق او اتدرشن عدل صورتِ انعام یو سر پنزل دا سم آیات ایک سو پاندرہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَا صِدقًا وَعَدْلًا عدلم ده ده صاف کتاب ده از دنیا کتاب رو ده انصاف نشته خواه صوکم انصاف نکه ای سو تدیش بان انصاف دیگه با دا دور ده با دور کوا با ما زی کوا نا یو دا کتاب ده چه دا دا عدل کتاب ده صوکم رشتینی نشته و صادق و من دیب لانان نشته صادق و من خار و کفراتینی صادق و جناب محمد رسول الله چه کافرم من چې چه ده صادق و امین ده صحابو من لیو صحابو صادق و امینانو په صدیق مشورو صدیق اکبر اغا صدیقانو اغا مینانو ده زمانه و ز صادقیم و ز کم باشر ده میلائی بیگی او صادق او د عدل کتاب قرآن یو کم سلویختن نوم د قرآن کریم منادی منادی دو قران نوم دی आले عمران 193 یوسل درې نیوی اخره وروکو ان اسمنا منادی ین ینا دی للی ایمان مونږ واورې ده یو کتاب منادی مونږ واورې ده یو قران څوک وي ایمان چدا قران اواز کوي په طرف دی ایمان باندې ایمان طرف تدعو تر کوي سل وختم نوم دو قران کریم بشرا دي بشرا دو قران نوم دي سوره بقره دریکم سلم نام برداشت قول من کان ادو ول جبريل فانه نزل ولا قلبك باذن الله مصدقا ها وَهُدًى وَبُشْرَى وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ یوسر ویختم نوم د قران کریم مجید دے سورتی بروج یويشتا آیات بل هو قران مجید دا قران کریم د بزرگینا کتاب دے دوسم ویختم نوم د قران کریم بشیر دے درسالو یو کوم نوم د قران کریم نذیر ده بشیر او نذیر دا دعواله مو نه په یو آیت د مایدي مل ملسم کې ذکر دي 19 آیت قد جاءکم من الله بشیرون ونذیر راغله دالاد طرف نه بشیر او نذیر دا, دا کتاب زیوه ورکوونکې ده مومنا نوتا دا کتاب یو ورکوونکی دی ناکاره خلکو تا بشیر دی او نذیر دی درې سلوي آ سلو سلو وختم نوم د قران کریم عزیز دی قرانم عزیزم دی حامیم سجدا یو سلو وخت 41 وانه لکتابو نزیز ماشاء الله الله دا کتاب پما ډیر ګران دی ولک ته کاستا ګوره سمو او ماډر ګراند ده دا ګوره سونه وی دا ماډر عزتمن ده علاوه زما کتاب ته په بدایي نږدې نشي دا په ماډر ګراند ده دا په ماډر عزتمن ده انه هو الکتابون عزیز دا په ماډر عزتمن کتاب ده پینځه سوره تنم دو قران کریم بلاغ ده سوره ابراهیم مخیری آيات 52 ابراہیم 52 نمبر ایت ہا ذا بلاغ للناس دا قران رچکا خلقتے اور سوا اوسمن جی رسوکن خلق دا بیاری کڑونو کے خال ما شاء اللہ اوری بزرگوں خدا کھنا دا او یو یو نٹ تبیا بڑا مجنڈی گنری گوری او یو نٹ تقریبا 50 پہ او یا کسانو تبیا اگا اوری دارسو اللی خلکو تا حازا بلاغو للناس خلکو تا داور سوا دارنگی بننم دو قرآن کریم شپک سلویخ احسن القصص احسن القصص سورتی یوسف دریم آیت نحانو نقصو علیکا احسن القصص منگا بیانو پتابانی خیست قرآن خسته بیان حالت کی څه دې ذليخه یاد یوسف ذليخه خسته کیسه نن ما را айه کې بیان د اشرا کو اربا ورد نهن نو نقص عليكا احسن القصص خسته بیان ته کوم اسریہ دې ته کینز ده یوه مړه قران دې نو سيدي ودا خسته بیان دی وی خسته بیان د قران دې دی دې ته کینا چې په بن نم, نم دو قرآن کریم وصوری صحف بن نم دو قرآن او یو کم پنز اسم نم دو قرآن مرفوع او نم دو قرآن کریم متحر دا سلون نمون سلط عبس کې ذکر دی پر دو آیات کې. في صحف مكرمتين مرفوعات مطهره بايدي سفارات كرام من بره اوښ یو پانسوستم نوم دي قران كريم سبيل الله دي سبيل الله د الله اعلان ها سبيل الله د الله کتاب نوم دي سورت ال عمران یو کوم 50 ته مایت یو کوم سلام ده نه نه ده اهل کتاب د سبیل الله نه خلق نه کوي یال ال کتاب لم تثدون عن او د کتاب خوندانو ولې بندوي خلق د دلاله کتاب نه دلاله د لار نه دې خذالدان خلق نه د لار کیو مزه دا کتاب تمکه نه دې څه مرا او دا کار اکثر پوهه خلک کوي نو الله خطاب علماو ته کړی یا هلل کتاب سدونان سبیل الله او د کتاب خواندانو خلک ولې بندوي زماده کتاب نه سبیل الله د الله د کتاب نوم دی دوه په اوسنوم د قران کریم فضل الله دی فضل الله د الله د کتاب نوم دی سورۃ یونس 2:52 کوم 52 کوم شپتا ما یات قل بفضل الله فضل الله قل بفضل الله واف فضل الله چې قران دی فضل الله قران دی ها حدا رنگ بوله د قران کې دی په برهان دی برهان د قران نوم دی ها وخت میهایا ترا لور سورۃ النساء 174 سو نمبر آیات یا ای او قد جاءکم برهان یک خلکو تمامی خلکو راغلی تاسو ته تا دلیل د الله تر افنه دا نوچ ای علماء دا نوچ ای طالبانو دا نوچ ای نارینو دا نوچ ای زنانو ننا نارینا زنانو ټول عوام علما دې ټول ته خطاب دی یا ای او ای مخلوقا قد جاکم برحان راغل سو تا سوت دلیل دا مکمل دلیل زما پا یوالی بانده می ربی کم بلنم دا قرآن کریم بینه ده سونمونه شو چوون روان تا سبب برکم ده خیر نشاء الله او یاو اتیا پور بازم نشاء الله بلنم دا قرآن کریم بینه ده یاو سلو و پنزو سمایات بینه سنگ سورة مائده يوصل انام ایک نمبر آیت دے دو سورة انام مفصلاء يوصل اوپن زوستم آیت دے دو انام حی حی حی حی حی حی حسزانو اوپن کنا ہم؟ قد جاءكم بينت الله ما حافظ جوړ دي نو یا ودا غسله گیا قران رو څو دي راته تاګه دا فزار خو چا فزار خو مون نه خامخ قرانیت کې نه وي اگر ته حکار سان معنا او مقصد به نظام پوي کولې قد جاءكم بينت بطاقی را غلی تاسو تا بینا بینا را غلی می ربکم ده طرف در افتا سنا بلنم ده قرآن کریم حکم ده پینزه پانزو حکم ده بلنم ده قرآن کریم شپک پانزو اس مفصل لے درم سورت انام کرازی ایک سو چوده نم برایت افغیر اللہ ابتغی وهو الذي الیکم الکتاب مفصلا مفصلن ننده حکمی ننده آغاز چدارې غلې تاسو ته واځه پوص رودې مان خسته کتاب او په ځوستم ننده قران کریم سره نعمت الله نعمت دې قران تعالی نعمت ویلې دی ها د بل خطر په موږ دلات نه متون کړی دي د نه مدد اې سړیا ني ني مدد یو سدري ما یاد د آل عمران 103 نمبر یادته وذكرون نعمت الله یاک از ما کتاب نعمت په در باندې کړې زما کتاب یقومتم اداان چې د یو بل دښمنانو و نو فالفه بینکم حاللهفه نهقللو ب کو فاس بهتون رور خواانه روور مې کړی دشمننی مدللا په دوستې بدل کړه داسېې نیمتو ګرځ دو کم شپ تم نمبر نوم د قرآې کرم خیرې کیر دی خیر کیر د صورتې بهقرې دو, صورت دو سوه یو کم یا نمبریت دو سو انتر یو تل حکما میشا وما يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا <تصفيق> كثيرا خير كثير درکا خير كثير درکا بل نم د قران کریم یو کم شپتا میزان نه الکه میزان رواړه کړ دی ولله باندې میزان د قران نوم دی ها میزان د قران نوم لکه سوره شورا ولسمات الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان هغه ذات چې دالې غلې دي د حق د ټول کتاب په دې باندې خپل علما شرو تعالی چې زما ما شرا د قران په برابرۍ داو کنه دا په دې باندې خپل عقیده او خپل ایمان, ایمان او تعالی چې زما ایمان او زما عقیده او قران په برابرۍ داو کنه پښه بل نوم دی قران کریم شپېته حجت الله حجت البالغه حجت البالغه د قران نوم دی سورته انام یوسل یوکم اویا 169 نمبر آیت ته قل فللله الحجت البالغه الری حجت دی پورا یو شپېته نوم دی قران کریم اسم دی اسم د قران نوم دیغه سوره نور شپږ دیر شمایات سوره نور شپږ دیر شمایات رجالون ها آیات ته ذکر الله فاذکر في حسب الله چیا ته شپږ دیر صدا ته اوس ماته ګوري نو زه خپل ځنه نه ما چې نن بارته راواله خو دا لاله شو عاشق پک دې شمه یا الله ان ترفع ويذكر في اسمه شياطين په دې جمعه کې په کور کې اسمو کتاب الله الله په کور کې کتاب یادې يذكر في اسمه یاد پریشی پدی کنون دالا ندالا نم دیر نمونه او تذکری پکم کتاب کری قرآن, قرآن بطرق که زن سده نیسی قرآن بطرق که زن سده گرزه رو را قرآن با در سر در پاسه گرزه لکه سن چه خلق پدی کسو گروکی پخواب پخانکونو که وخی خودوا او گرزونو بیا وخا دا وخا منبا شمانو منگوی وخی بابارا اے ما شو معنو کنم وخدا پاعترو پای سیر تاسی میاد چیلی که او ساک مونگوی پاعترو پای سیر بسو کخلی پاعترو پای سیر <تصفح> اوز پووست و داو خرکیه دی فاقو باگی پاعتر جانش و آغا سیر خواه غدش کری و پل بابا باراتر ناغس با دانیالو بو دا یونش بشه سبزیانی بور سره بی خرسولی ناغا پا سر بانی دنیا سی زنگ دیو آواز کئی نتا پسر قرآن کی راشه ما سر قرآن دے قرآن وی قرآن پوشی. بل نمد قرآن کریم وعید دے وعید قرآن نمد دے قاف اٹاویس نمبر آیت دے بل ہوا وعید قرآن نمد دے کنا مثلا کہ او سر عزیف آیت سورة آیت دے فذکر بالقران میخاف و عیب فذکر بالقران بلذلویه سوره قاف 45 نمبر پوندور کا په پو قران باندې اچاتا چې یديږي وای زماږ عذابونو نا زماږ قراننا فائد قران نوم ده خام سونو مونې شو با اصل نوم ده قران کریم مصدق مصدقا لما بین یده سورة انام باون باون, باون میں کتاب انزلناه الیکا مبارک مبارک مصدق لما مصدق لما بین یده مصدق دے دنور کتابون تشدیقی کردے سنورش پیت نم دا قرآن کریم کاؤسر کاؤسر دا قرآن نم دے اینا آتو اینا کل کاؤسر زبا در کاؤسر رکا اللہ دمونه نسیب دی یا کاؤسر حوضی کاؤسر یا در قرآن قوصر. او پنزش پیتنم در قرآن کریم کلمہ کلمتن در قرآن نم دی سورت انام یوسل پنزل دسم آیت کلمتن سورت انام یوصل بِنزَلِّ سَمَعْ آیَتِ ایک سَوْ پَنْدْرَا تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَا تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَا صِدْقًا وَعَدْلًا تِبْيَان شپاکشتگه تنم ده قرآنِ کریم تِبْيَان ده تِبْيَان ده قرآن نم ده سورة نحل آیات نمبر یوکم نوی تِبْيَانًا لِكُلِّ دا قران کریم موزا حد د پاره د ار یو شی د امور د دین د پاره تی بیان کل شی اوش په تنم د کریم عظیم دی عظیم د قران کریم نوم دی عظیم سوره حجر واثیا نمبر آیات هجر واثیا عظیم واثیا نمبر سورت الهجر وات نمبر ولا قد اتانا كسبا من المساني والقران العظيم لي کتاب دې معمولی مولي کتابو نه دا کتاب خلق معمولی مولي غني او چت کتاب دې اتش په تنوند قران کریم منزل له انام 114 نمبر ايات منظل من ربك دا رالِ گلیشه وی دا لا دا طرفنا دا ما مدیور نگونی نور کتابونو خماو تالی کلی خطائی پکشتا غلطی پکشتا خرابوال نقصہ نه نا پکشتا دا کتاب منظل دا لا دا طرفنا انام ایک سو یو کم او یایم ایمنون دا قرآن کریم امر ده انزله سورة طلاق پنزم آیت سورة طلاق پنزم آیت اتویشتما پارا سورة طلاق ذالک امر الله دا امر دا الله دے ذالک امر الله او یا نم دو قرآن کریم ایمان دے قرآن ایمان سورة اعلی امران ایک ترجن میں نمبر آیت ایک سو ترجن میں اخیر ربنا اننا سمینا قرآنن یونادی یونادی منادی نوینادی لیل ایمان لیل ایمان اگر ایمان دو قرآن نا حسیلی بھی اگر ایمان چه دو قرآن نا ملاوشو یو ایائیم د قرآن کریم آیاتم بینا آیاتم بینا سورة عن کبوت یو کم پنزوس تلک آیاتم بینا یو اشتمی پاری رنب مخدی یو کم پنزوس تماید دی تلک آیاتم بیاین دا آیاتونه دې ښکارا ښکارې بیان کا کنه ښکارې کې بیا ورو ایمام سیوې ما د جمعهت نه وباشي مختجار د یو کېږي نبی ابا سخوره مانو د جمعهت مې راګر کړل بیا ابا سخوره ما سره اا دکه چې د جمعهت ها د وژنې دې پرې خورو یاده ک دا, دا مې سې بیان کنه بیا د خلک سبا اٹھنه را کړې یار وونه را روان دي زمورا دا قوت نور کوم یار دا ود دوا دو جن قران فاتح یې را خاله کې زت کئ ها نو کو قران می بیان کمه بیا مخه کې زت نه کئ یې زت دوجنه قران فاتح ښکار نه بیان یې را خاله سره کې چاندی پیسې ټکی مدرسې را کئ نو کو دا می څه بیان کمه نو لیکه خدا دا خبره کوي کو زه حد سره کوم بیا به چاندی خړاب شي چاندو دوه ورینه په ران پاتس ایا یره خطیب سی ورای ما خلق بوزي وډه خلک راتناسي او غاړو کوم مزي کو ما خوراکونه ملایويږي پیسې ملایويږي ډېر خو خطیب ښه ستاب ښه ستاب مساله کي کو زه حد مسلو کوم بیا ما خلق فکر او بیان نه نبوزي ما ده دا پرې دي شريعه دا شرو جوړ دي دا خلک ناراضي مې به چاندي ناراکي نو چې تعبد د وژنه قران طاتش آی آی نم او محتمم د چاندې دو نم محتمم نم مدرس نیما نم مدرس ن خطيبم نیما نم منبرم مراکار چې ازار کې حق بیان نکونم پیند سره ده د پاره معنی دي محتمم وي مدرسہ و میشارشی پیسې باندې ملایوی مدرسوی مابد مدرسې نو باشن بیا بدر څنګه کوما امام سیب وای مابدو جماعت نو کی امامتی و می خراب شي خطیب وی بیا وځ ما خراب شي منبر وای بابا بیا خلک مالو اٹ نڑا کئ نہ محتمم نہ منبرم نه امام نہ مدرس نہ خطیب مراچ کار ک اظهار حق نہ نمدرس ما چې د خلقو تنحاته مزورښت ده تدریس نې ما چې د امامت ته مزورت شتا نه مهمه ما چې چاندو ته مزورت شتا نې ته تودريږه ما چې اوټونو ته مزورت شتا نه خطابته مزورت شتا چې خلقو په خطاباتو پس ما ګرځي نبي اجازه حق ولې بیانومه مونږه حق نه بیانوي زاتور ختم کړی دی الحمدللہ کځې مزوموس کوم چې من طالب حقیقي لکه څالم نو اوس کما س اگستې خلقو بوي استاد د 24 کټي ډوټي کې پیسې در کومه مدرسي زم ما ک مدرسه کې و ټیک به وله استاد تدریس کوي چې من دا مسده به کېدا به کېدې مدرسې نه به دوپاره یا مغلان مې ناندی تا کال د بمحک سره مړی وتون نه ځدي ځې علاکه تاسو ته په دوه خبرو لار ملخ با با څنګه یو خبر نه دوه کال اوږخا او ته محتاج ده اته نه لې شي را هغه ملنګ وېری چې ملنګې ښا چاګه د دې زونو پروا نه سره د الله کتاب پروا سره الله دې زمونږ د خلکو د غلامینو او ساتي ده قران زکه وای آیات بین احکار احکار کا وکا دو دوه ییمم د قران کریم حکم نه سورته راو او دیرش ميات کی راځي حکم اپ حکم الجاهلیه انعام کی مرادې حکم من عربیه راځو هو دیر حکم من عربیه دری او یایم د دو قرآن کریم وحی وحی دو قرآن نم دے خوا سورت انبیاء نمبر آیات کے دالک روالاوی تاسو بیدہ وحی سنگا دو قرآن نم دے چیاریس نمبر آیات سورت ای انبیاء پینتاجیس آیات قل انما انذركم بالوحي بيشکا زياروم تاسو په قران باندې وحده صدا دي وحده قران ولسمه پارا سورته 251 وخت مايت ول انما انذركم بالوحي زياروم تاسو په قران په وحي باندې سنور او يائم نو قران كريم ذکراده ذکراده قران نوم دي انا عام نبي ان ان زا الا زکرہ ندیدہ سورت انعام آیات نمبر دے نوی انہو الا زکرہ لیلعالمین ندیدہ قرآن الا زکرہ لیلعالمین مگر دا زکرہ دے پندے دے پارد مخلوقات ماو تا نسنگے خصا پندے بے پندے آکے داسے باکے داسے باکے داسے باکے داسے باکے دا سباکے دا سباکے دا سباکے دا سباکے لاثم نخن نصیحات اواز منگل راکی قرآن ارتوم مامی مخلوق د پارواز دے پینزا او یا نوم دو قرآن کریم نجوم دے ون نجم ازا ہوا شاید دے قرآن نجوم قطعی دا کلام توے لگ لګ رازی لیگی لگ لگ رازی قرآن دا برنا پوشے سونمون شو 75 نمونه نمونه دیر خوب دی اتفاق دی و اس کو شروع مشک نمونه خرواط تاسو ته قرآن او په هریو نمما آیات قرآن پیش کړه ځنه مان دي میرے ها چې دا دے پدې دے کې دا دا یا کده دے کې دا صورت دا پدې دے کې دا نو دا دین نمونه قرآن کریم په سبان رود رات کئ ها شرافت در دور عالی او چت کتاب د منگواری نزده که بی چه در نمونه دیر نمونه دلالت که په شرافت د ده بنده دو خبره تعریف منگه او نمونه د قرآن دره ما خبره موضوع د قرآنی کری موضوع لبز عربی ده موضوع بحث ده درست ما بحث که خاله کوئی ویده کنم دو عرب مباحثه که مباحث وس قران کریم د کومي خبره نه باس کي ير قران خوراغه ليده خسته دي خدای دی قران اهم موضوع څه ده ویلته کراغه ليده او روزونه راغلی سويخونه راغله رد او مقصد د څه اهم جی مقصد ميدار دي چې د الله کتاب څه ده چې مقصد د لا کتاب دی نو په دې کې به خوراک امراض دی کې بچي امراض دی کې په او د کې دلمراض دی کې بيماري با امراض بازار تک قانون په کې بیا عارض نه دی مقصد ساده دی اره کسر راغلي د تاسو مې دا خبره کوله په دې خبره په ساده راغلي نو چې هم مې ته راغلم مقدم چاپېړو مقصد مې دا نو د قران اغه اهم مقصد هغه سره هغه قرآن چې کم مقصد د پاره الله تعالی غوښته توحید ده اواسر به کې بیانور د معاشري مخبري دي د پردي خبری دي نه خزه او د خاون خبری دي د اخلاقو خبری دي د سره رحمی مخبري نور به بیا دریاب ده او اهم مخبرا اصل مقصد یې سره توحید دي موجودو قران کریم او امام ابن قیم رحم الله کتاب د مدارج الصالحین جل جلد 450 صفه کې غلي کې القران کلهم فالتوحید قران ټول په سويګې ده په توحید باندې قران موضوع توحید دی لزمن اصل مقصد د دی دین هغه بد الله یوواله چې چرته زو چرته کېنو مذاکرہ کو تذکری کو نور دین خبر هم کو پکې د منځنولو نور مسلې وګورې وای بای اصل شی ګوره د الله یوواله چې دا الله یووالې دی ګورې مسکار نه کوي زکات کار نه کوي جمع جوړول کار نه کوي اصل علم کار نه کوي اصل علم هغه د توحید پیژاندل دی د قران مقصد او او د قران د معلوماتي کې چې د قران موضوع سره توحید اوس په آیاتونو ګوره الله او има قران د توحید په را والے کله دې مقصد می توحید دی سورت الانعام یو 36 آیاتو ګورئ اوس په آیاتونو راغوخه اوسه راغو 106 نمبر آیات د سورت الانعام او م पारा ما اوش الیکا من ربک ا پیغمبر وو پر شازا زا هغه صفی چې حکم کولې شتا تا اوحیا د قران وخت م د وی قران تا ته حکم دی زماده طرفنا لکمه خبره پسې شا قران کې لا اله الا, الا هو چنش دره بل حاجت پر کول ولا بغیر د دنیا لا اله الا, الا هو لا اله الا, الا هو توحید خبره پسې شا سوره ود وی مایاتو گو رئی سورت وودا عالتا موید و قرآن موزو اغا توخید دیخل توخید پیجنی ننو اللہ تابدو اللہ عبادت ما عبادت ما کوئی یو والی ما مندی اچھا الله بغیر الله نه بغیر دا اللہ نا دی سورت وود سوال دا سم آیاتو سوال سم ایت د سوره تهود فا ان لم يستجيبو لكم فاعلموا ان ما انزل بالملائے و الله اله الا هو اے مو مسلمانانو کده کافر او ستاسو خبره ان من جواب پدوله مانین کي پوه شی ثابت قدم شی اے مومنانو پد خبره چبشکا دا کتاب د الله د طرف نه راغلی پ کتاب کی خبر دا دا چې الله الہ الا اصل موضوع د قران د مسلې د کتاب دا, دا, دا الله الہ الا الله الہ الا هو دا اصل مضمون دی ندی مضمون باندې خلق په کا په دې مضمون باندې د خلکو رسایو کا سورت ایبراهيم د 50 سوغوريه اخیر آیات ایبراهيم دا چې اصل مضمونو د قرآن نو دا خلکو ته اور سوا او سوا افدې خلق پواکا مون پدې خلق نه پوي پوښښه الک دا سره مسجد مکو خير ته منتاده شو دا یوبانی بیا خلق خبرې کوي د 50 سم اخیر آیات ته هازا بلاغ للناس دا قران او شتګه او خلق ته اور او واللی نظرو او دیرهپاره چې خلک په یریږې په دیبان دی خلک په یارووهوللی یا علممو او دیرهپاره چې خلککه پوه شي خلک په کومه خبره پوه شي هو هو دا چې په مون مسله پوه ک داې د دکات په مسله پو ک که اصل مقصد دا. ليعلموا انما هو اله واحد نبي अवे सल्ला توسلام په مکه مکرځه کیه یال اسکا لا مهنت چکړیو نو په دې کلمې د توحیدی کړیو وليعلموا انما هو اله واحد او شی خلق په دې خبره چې نشته بل حاجت پوره کول دا الله دې کیو الههم واحد حاجت پوره کوم کیو بورا الہ چاتا ہوں بس الہ مانگا رسول اللہ آغا محمد منگوایو محمد ابن وایو الفاظ میں محمد رسول اللہ آواز مشدانی کنا کرے محمد رسول اللہ چکه کله یو سره دی د مسلې د توحید په لا اله الا الله په الفاظو پوهی نه دی په معنا پوهی نه دی په مقصد پوهی نه دی یته سن ایمان والا نه دی سن ایمان نشته او ښاټ چې موږ وگوړو خدک الفاظو غلط وای نو چې یو سره په الفاظو پوهی نه شونه په معنا مقصد باندې سپوښ زه مؤمنه باسه پېیمان معنی وکړ نه کیږي وروټې دی غاده تا چونې دا الکه بس وروټې غا سره شتا اوږه او وروټې نه کوي تو به مور بس زه مؤمنه ما مؤمنه ایمان سره شتا الله من ایمان ملشي اخیری خاطره ما پېیمان چې په دې سوال نه په خو خن کیږي ورو دا تبد ایمان هغه څه زونه ده چې ایمان وګیستا ایمان په صداږي ایمان څه شي نه نه بس ایمان مده خوله دې زه مؤمنه روټه آګه دی غلطه روټه واچو اوسب مورشه پدې نه کیږي یار راشه دی ایمان چې کم څنګه ماتې هغه سيزه قران دی نو ها لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله ا بیا چې مانا منګه کو نو مانه داشکو نشته دی معبود برحق مگر صرف یو الله څه معنا موږونو په دې باندې عام امیسته پوي معبود باندې څه پويږي موږ د کلیمه د مانې نه جوړه کړه را چکني چکني پي جوړه کې او یا چکلي جوړه کا پایلې ماستو واچي دڼيال واچي ټماټر واچي مرچکې واچي بودینو واچي پیاز واچي وګوا واچي او یته چکني ده د کریمی مانام چکني ده نشتره پوختو شوه معبودو عرب شوه مقر فارس شوه ها س مقر صرف عردو شوه یو الله بیا عردو الله بیا عربي شوه عربي بوختو عردو انجلس بکنه و كنش بکنه و كن شبه او در نقاو نعم وي نشتره معبودو بخات دا داخلك خلقو ته د کلیمی صحیح معناږي چې دا که راځي موږ سره کوي مزدکه چې پکی نیمه په پوه کې په د فازو نبیاو تسخې معنا چې دا نشته د حاجت پوره کولو والا نشته د مالک د فایده او د نقصان رسول او والا مگر صرف یو ولادت وو که حاجت پوره کوي انسان سا حاجت نشه پورا کوله انسان د انسان حاجت نشه پورا کوله پیسې بدل کی گاډې بدل کی خو لاړه کې اگزېجنټو شنو آکا د دنګړې پادشي ډاکټر ستا بیمار تا نهسته اگزېجن ارسو او ته دا دګې دې ستا بیمار تا کیس او دغه څلار ډاکټر نو نه د بیمار او هغه ته ګوري او ساتي خوږي حاجتې پورا کوله حاجت رو رو ڈاکٹر نپورا کئی مالدار نشی پورا کوری داگور زمانگ بادشاہان ارم دی پا بادشاہی جگرہ شو رو یوی جماع بلوی جماع دیر زی خیر کی کسی با کی گیا مون پکی منز دلیو انو حاجت پورا کولو والا څوک دی اللہ اغا حاجت چگا انبیاء علی مسلام حاجت من د دی الہ آواز د انبیاء علی مسلام شکوی امانگ حاجت من دی یو اللہ تاتا په اواب ميداني کړي دي په کټونو کې کړي دي په بيمارونو کې کړي دي په صحه کې کړي دي د جناورو د ګډو په مسکه کې کړي دي د الٰه آواز کې کړي دي په دریاونو کې کړي دي یو پیغمبر دی حضرت یونس عليه السلام نو موليده ده کنه سورۃ الانبیاء حدو د کوم نوې نمبر آیات ته انبیاء کې وایي چ یونس علی السلام مې خوړلې دې ګډ ته تللې کنا د مې نو ال تا کې اغا د سشي आवाज کې فنا د فظ ظلماته الله الها الها وازکې المانه حاجت دېゼ نا پرکول والزنه ما دېゼ نا لا دو خور والز تا ته محتاج ما اگر ک پیغمبر ما اگر کجوان دیمه خدای مه دې ګډ نه ځان نشم مخکله الله تعالی ته په دې کې محتاجم الله الها الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا لاد دیمه دې ګډ نه یا لاد دې دریاب دې چپو یا لاد دې دریاب دې وېخ وخ والا بولسوک نشتا بغیر ستانه اگر که زه پیغمبره ما ژوندې ما موجود خو پدې کې زه تا ته محتاج یم او زود اسباب او په مانده کمی سلام ما ست دی او کمی دغه اله دینو قرانم دغه اله مسلمته بیانې چې ګوره او پی جن زمادو قران مقصد ددارې ګوره دغه اله دی او هغه الہ چې انبییاء د دې الہ چې غوالوي انبییاء اسلام د دنیا بونو په ویښ کې د زنا وړو د ګړو په مسجد ماده علاوه ده او ته الہ بولته وي یو پلان یې رامو د کیګتا هو الہ او غاڼه پښېب دي حل پرانو ته روان دي سړک ته کوي او چې بیاتی تیزی په دې ګوندورو کې یو من طالبان داسې به ت روان په شاشه این شاکولی اموتا نا پا او دا علی کسکا مالی پا دیکیوی اگر الہ دی اخبلا مخیمنگوی که نا چه اسباب و غیر اسباب فخبر منگ کڑیو دی دی یونس علیہ السلام پا بارے که اللہ وی کد الہ اواز ماتا دمئی پا گیردکی نوی کرده دی بطر مئی گیردکی خیامتا پوڑی پروتا صافات کے راجی که نا که د ما ته اواز نو کړی د می په ګډه کې لله ب سی بې ال یو می یوبسوونه د می په ګډه کې باتره خام د پورې پروتو خو داغ ال چغې کار دا بار باربار اللهوي اللهوي لما د می د ګړې نه پار کوهژونې پې غمبرخ پرځان د می د ګړې نه نه چا ته محتاج دی اله تا اله هغه دی نو چې هغه ژوند پیغمبر خپل ځان نشي خلاصولي نو چې مل پیغمبر هم نه ژوند هم نه یو خاورې پروت لرم دی موجود هم نه دی ا د او ته والله زتا لدا هغه ما وسيله دا په خیال حواله موږ نو خیر وسیله دا په کوم کتاب هم ذکر کیږي چې یونس علی سلام په یو وسیدی आवाज کړی هغه خبره یا وازی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام د نبی او حدیث کې راځي ما او چته وای را په یونس علیہ السلام باندې د زمنګ نبی علیہ السلام وای لا تقدمونی علی یونس ابن متى ما ممخه کوي یعنی لا تفذلونی مال غورواله مرا کوي زمنګ پیغمبر وای په چا یونس علی السلام باندې دا موی چې یونس علی السلام د زمکه ته ته تر سیدنه او غیر دا لن لر دی اوزو برا میراج تر سیدنه ما نو کې نو زه الله ته نږدې ما زمونږ پیغمبر په پخ په داتو فزینو دی علی یونس ابن متى ز ایونس علی السلام داله الله ته په یو مقام باندې یو اگر کاغذ سم کې ته ته دریابونو ویخته تل دې میا نو خللې اگګ کژباره ته فضا پورې ته عش پور رسیدلې ما خو ما را طول اللہ تا دی او هغه دواله الله ته په درځ کې یو یو کوشي ما مګور کوي ټول انبیای رسول الله ته محبوب دي او قلدې دا انبیای رسول الله چاته واسکې الہ ته موږ چاته واسکو پېړته پېړته ولېته مونږ نور سکے وبوټا لنیک چې نه د هغه سره ویلانه او چې نو اودا یی قسمه دا څرګرونه بل ځکه دا وږي بل ځکه دا وږي وبوټه په کې باندې کیولې او پای کې फायदा نقصان بوټه هغه 400 دلقه کې یو بوټه په مخالفت کې کاپړه کی او هغه بوټه کالکوت د کپړو نه ډکره په میډیا یې خپ دا غوټي ورته یې کانه تړي بوټي سره زمواد بوټه کوي د قران شتا دین شتا مولیان شتا او د خلقو دا پته نشته چې اله بوتې او کله اله و شتا د سوچو ته که پسی په قرآن دا علما د عوامو ته بیان کړه هیڅ تر به روخانه شي هغه ورونه به روخانه شي بس هغه د وسیله جائزه کنه بوتې پیدا ورکه لنه فاو چې په چا دې اعتماد وکړ نه ګټه درکې اعتماد شي خو په اعتماد با پیران پیر لیکری دی شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله اوئے الفتو ربانی صفه 78 کې کل ما تا تمذ اده فوه و الہه کا کم یوشه چې ستا اتماد پاږي شیبان راغه راغستا مدتګار دې نو په ګټه دې اعتماد راغه نو ګټه دې مدتګار الہ دې پا بوٹی دی اعتماد راغ نو بوٹی دی اعتماد سشه اله دی پا خزبان نی پا قبر بان نی پا قولیو پا پیر دی اعتماد راغې نو دا غد مددگار دی پا اللہ دی اعتماد راغې نو آغاد مددگار دی اعتماد پچانے کے پاک پچاؤ که پا اللہ ده خلاق بان نگی زمان پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ السلام و بنیہ دی سورت کاف اخری آیت دی انما انا بشر مثلكم لوحا الي انما الهكم اله واحد واپیغمبره مخلوق تا خوینه بکاره خل وکوتا اے پیغمبر ازي او بندي ما ستا سو غوند اے خلکو څنګه تاسو بندګانې سم يو بندي ما په خو یو مسداو خلقو بسوي داګه پیغمبر بشر دي کو نور دي چاوی نور دی چاوی بشپہ جگړه چاوی پیغمبر اولین دی او کاخیرین دی وبکنه اخرین دی او اولین دی پیغمبر بشرم دی پیغمبر نورم دی پیغمبر اولینو کې پیغمبر اخرینو دی تاسو پوهنه بشره دی بنده دی پاک ذاته بنده دی لکه دا بنده عبد نه پیدا دی دا غنه پیدا بشراندی بچیرینو دیخ پلا بنده دی پیدا تی بندگاندی پیدا دی بنده نده نپخ پلا دی بنده ذاتی بنده دی بشر او صفتی نور دی لکه دا بلب دی دا بل جول د خورون دی ذات د شک و خوری دی د برپنو خور و شک و زیگیو دا غنه برپنو جوریگی دا دا دونه خود دې صفت څه ده رناورتو پیغمبر ذات بند ده او صفت څه نور دې ذکر رنا مخلوق تو ور کوي نو او اولین دې په دې اعتبار باندې نبی دې سلام چې عقب ولون به شफारس کوي په انبیا او کې انا اولو میشفا جواب ول شफारس کو مون اولین دې اخرین دې پیغمبر پاک زمونځه کا انا خاتم النبین ولیکن خاتمًا ولیکن رسول اللہ وخاتب النبین احضاب رسول دا اللہ ختمون کې د انبیاء د دا انبیاء, دا انبیاء او مہر آخری زمان په جناب محمد الرسول اللہ لکی درې دے لا نبی اب بعدی زمان رسول پر نه نرازی آخرین د پید د دا اولنه ده پید بار ده شفا باندې نور ده پید بار ده رنا ورکول وصرا او بشر ده پید د ده پیداش ده مخی ورست و بخ پرنده دیکن چگر سپکار ده جگر جوری کلی خاله پوئی نگلی کرنه پیغمبر پاکوی انما انا بشرون دیو بشر ماستاسو غوندي ده حکم ددی کی گی ماتا چه الہو کن الہو واحدا مد... دا نیچه لوری مسلیماتا پیغمبر دو دو دا روی مسلو حکم کیلو نسول حکم شوی پیغمبر تا دا مرتوی قل یا ایوها النبیو قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائی المؤمنین لوریانو تدیویا خضو تدیویا اومد خضو چې چه پزان غٹی غٹی سادر روا چای دا مرتو حکم شویده چه قل لی المؤمنین ی غزو نظرن کتا دا نه یادې پدې کې اصل <سؤال> مسله چې الله ما ته حکم کړي دي خاص حکمې کړي په قران کې موجود قران را دېګلو د وحي مقصد د قران پیغمبر پاک وې دادې چې انما الہکم الہهم واحد چې مددگار ستاسو حاجت پر کوله ولاد مخلوق هغه دې حاجت یې والله هغه سن د قران نوښ کړی خیراتن دی او صدقه او که او صدقه او بس مولا چې ادریږي خو له صدقه ده نه مړی چې دا بس صدقه او کاو صدقه او کاو شمو او کاو سلوختی او دا وکړه دا کته ته ما مسغه بیان کا چې خلق درته رو د گن نه دوزي دا د قران کریم موضوع ده لیکل دي مدقات شبخ المشکات دوم جلد 128 هر صفه کې هغه لیکل دي ان قران ما انزل الا لتقرير التوحيد قران د نازل شوه مگر د لپاره د اثبات توحید لپاره سور قران چراغله نو د لپاره د مضبوطوالي د توحید دي توحیدي توحی توحی مضبوط کړي د الله یو وال مضبوط کړي چې تو د الله یو وال نه پیژني د الله د دا یو وال نه خبر الله نه خبر نه ای او تکوي عبادتونه صفه ابو جا رسول عبادت کاؤ مونزون کول حجون کول بیت اللہ جولاو حجان ای کول حجانو لی سطوانو خزمتونم کول او رو خراکون کول او بلیادی شپاہی کنو الہ خبر پکنو زکار چاہو بیت اللہ تر آغید بیت اللہ غلاب بیونو نصب ایوی ہاں ربائکا اللہم لبائکا لبائکا لا شریک لکا لبائک اللہ تاثرہ بل شریک نشتا بس دقا دیتا بچے لائے پیغمبر پاک بوئے قط قط مخ مزا وینا نا نا نا اللہ شریکا لکا تملکو وما ملک تاثرہ شریک نشتا تاثرہ بلہ دارستا اګه چې تا اور له نوې اختیارات ورکړی بس په دې خبره اوف تباشير راغلم اوسم ول موه موسکو مونږ څنګه مشرکان وو دې ابو جهل مونږ نک مونږ حج کوو څنګه څنګه مشرکانو ابو جهل حج نک مخ بيت الله او جماعتونو جوړو مونږ څنګه مشرکانو ولې ابو جهل نه جوړاو سبا کې چاندي کې دې جماعت په اړه واغه وو چې نا یوبې زیډولم بل په دې جوړو جو خو چې کوم کار اگر وروتم کې ته وینا مو خدای الله خدای الله نژبین دي کنه الله نظر وری وکنه کنه لګو لکم دقه نظر نګل چې پکې کې دیوې نشي مردار ده کته با وعده اور موار شیزي صرف یو الله ده مونږ ورې د قران کې قول الله ما مالک الملکه تو او تمل کا منمنتشا تنځملک م منمنتشاو و تو عزو منمنتشا و دجللو منمنتشاو بیا د کل خیر مندا ب نه لرې چې ما یقتهحلله هو لنا سېې رحمت فلام سې کله و معو فلاور سرله چله چاله یو ش ورکې نوڅوکې او چې کلی د چا نه نسو که ورکو رو والا ازادو رو والا نشتا چال بچی ارکی چال نو ارکی داد دا اغای اختیار دی پده ایک ده مخلوق نچلی گی کده مخلوق چلی ده اینو هم بیا لیمو سلام خپلی بی او د خپلی بی بی بی نه بچی پیدا کوری اسباب برا بردی خزشتا عرص برا بردی بچی نشتا دام قرآن ده ایلا اغا ما زناش هم کو دا سو کول کوي الله ورکه زكريا عليه السلام سوې رب حبلي ملتهن کا ذریته طيبه انك سميع الدعاء الله بچې زګه رب لا تذني فردا وانت خير الوارثين الله ما توشتور مپریدا الله فاستجب ذلک یو یو بچو نقطه له قران وي فاستجبنا له و وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا أَصْلَحْنَا كَثِيرًا ما د زكريا عليه الصلاه والسلام دعا منذور کړه ما هو لبچېه ها یا ورک هو ما خزه قابلیت د بچي جوړه کړه پیغمبر دې ژوند دې خزشته خو په خپل خزه کې صلاحيت د بچي نشي پیدا کولای الله وايي ما په کڅه دایټ تلل ی خبره خیال له وا اصلحنه له ما داغه خزه قابله جوړه کله ما هغه کدا کمال نو چې خپل کې صلاحيت د بچی چوله نو چې ځوان دې پیغمبر خپل خزه کې صلاحيت د بچی نشي چوله نو چې مل له پیغمبر نن دې ځوان دې خاووندې مده نهه به د خده کې څنګه صداحیت په بچو و فلاني بابا بچه را کړ او یې یو یو سره منګاوونډیو خشه کې دی به گزاره شوی او شیخ چې قران نیولې ا کده کارمن نه وي چې قران نیولې هغه ته کارمن مؤمن قران نه دی به دی مؤمن به کارمن نه دی شیطان په بادا داد سره ا موږ څه ویو اوس نه زموږه هی ممانا کاکاسه تانسه دخرو دانسه بو تو دې بخبر شید چا تکش موږ کوچ د دوای له زم چې دوای له زم خا ځان سره قران نه وی وی ځاون کیو موږ منځونو با د تاسو تاسو خبره کاکاسه دغه وخت چې حالت یې د امریکا کاسې په بچلانه کې سمو چې نشو ټول دې یار خبر لیشې چې دې ولا باندې ما لسه وکړي ځل لاشه کې لري ما کار خو صرف ابلاغ د رسول لرو دا په 11 دی نو ورته څو کوو ورسوم پیغمبر په خپل خزه کې صلاحيت دې بچی نشي چولې نو خبر ده او دا اودا نه پیغمبر دې نه ژوندې دې نې خزا دا نه خاوندې هفه چور کوي د یو یو پیغمبر پرې را ټول پیغمبرانو مقصد قران ذکر کولې دی چاغه توحید دی سورتي انبیاء ګوره تاسو 25 نمبر دی سورتو الانبیاء موضوع راځو په موضوع راځو موضوع د قران څخه شوی طيبه ا توحید وښکینه ا توحید تاسو وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِئِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا خَابُدُونَ قرآن مقصد دے موضوع دا انبیاء علیہ السلام دو طولو مقصد دے توحید او قرآن مقصد دم توحید دے دو طولو پیغمبرانو مقصد دم توحید ما پیغمبر استان سور انبیاء چلی دي دی په پدی دو خبر ده انہو لا الہ الا انا نشته نشتر حاجت پورا کولو والا نشتر بل مالک دی فیدی دو نقصان نصولو والا مگرز ما زمان پر سوپ غیرو نگنئی که نفدہ که فیددہ کعزد دی که زلد دی که اور که ولی که نور که کې جنکه یو کاله کاندې چې خدای یو کوبدې زمانہ دی ا يخلقكم في بطون اماتكم في ظلمات ثلاث پدریو تیرو کې زم ماشوم پیدا کوما دته موږ سره وګوريخا نو مور په ګړې کې پدری تیارې یو د یوه ګړې تیاره ده یو داګ بچدان تیاره ده ځان زده دې په ګړې بچدان بیا په بچدان کې پریوان مشیمو مو ته افاره باي کې پاګه پریوان کې او پردو کې بچي بنوي یو تیارد ګریدا بل تیارد رحیمز بچدان دا بل تیارد هغه پردو دا او دا غ پریوان چې بچي پکې بن پړثوي پاګه دریو ته ورو کې اللهویز څنګه معصوم پیدا کوما نو چې آګه د مور پګېډه په دریو ټیاړو کې تربيت کوما پالنې کوما خورا ورکو ما سیرجن ورکوما تربيت کوما نه له سمیاشتې کال دودري زه حاکم نه مزاحم د مور پګېډه کې سلور کاله پاتیشور سلور کاله چې پیدا شو نو په غاخنوي خندا وازه کوو ته زه حاکم وې زه نه خندا ته غاخونه واخندل ته پیدا سلور کاله په صې خاندېم من نو نو دې سلور کال ان کې دنه فلسمیاسو کې کال کې د مور پګېړه کې چې الله وځ انسان د ار کس مسولت نور کوما د دنیا کې نشم ورکول ته ته ما په دې بیا کله پیډ روانه غر کله بابا روانه غر کله یو خره روانه او هغه رب چې ځان ته وګوره چکه تا ما د مور په ګټه کې تربيت کړو نو ووز نشو کولای او ناچار شو ما الهه زې ما غوري څنګه چا او خيمان او سمې ما انما الههکم بيسوي او فعبدون زمز ما عبادت وکي ا عبادت شمه پیغمبر ته وي دا موجود قران کریم توحيد دې ما خبره اوس یادې کړه چې سوره بس کې د د مسائل بیان بیان کا بیان کا, بیان کا و اول کې اخر کې د ټولو خبرو مقصد روره ګورې توحید دی چې دا لا د توحید خبر په کینی ار یو شیا بس دی او داسو یاتو نو غویا درکونه چې د انبیا او مقصدم توحید دی د قران مقصدم توحید دی پدنا پوزم کوکی او د ریابو نو په ویښ کې انبیا علیه السلام توحید چغيوالې <میدانی> پوکاره مې دا نیواري دي پوشداس تاسو یاد دي انشاء الله د سلوونو ما خبره اخیری قران الله سره غږاله کلو حکمت د نزول القران الله د کمی خبره او د کوم مقصد د لپاره قران را لې کېل دي د دې خونده چا لکه دا مشوره کوي ام الک با ماته سره جګړه د استاد دله به قسم ورته اوره ونه تاسو ته دناستې زه په یولور کې تعالی راوالم قسم به ورکه بالکل مطلب یو کس راغی ویلمبل هغره میسراله ویجی پلانې به دازي اوس په قسم پسه ما نه ښه نه پسیبل قسم د قرآن د هغه قسمونه کو ویجی هم تاسو ته تسلیکوم مې تسلی هغه ته کو مکو زه قرآن ویژتينو کوم بس په قرآن لاس کېږي او قسموکا او په دنیا قسم ورکا او په پوله قسم نه په پټي قسم دی او په دې جنگ دی لکه قرآن نو راغل یا دې لا څوک ورزونه وي چېرکه د فلاني خزا بچي روړملې د جمعې شپه دا اپېزان قریان راواله دې پوښه ديبه سپاری وې ختم اته په قرانکو کا د دې د قران راغره یادی له قران راغره یو چې پوسټر باندې کتب زور کا کتاب له وټوړل کېږي دې ته دې نه اوس په قران زور وګوره چې قران الله او مقصد په لاره را لې کړې نو د قران مقصد ښایي دا سورته سورته انعام 29 نمبر یا تو ګوره ماشاالله ساده کتاب نه وي قران دی دې نو څو خبر ورنه د اوما پارا دو نوې نمبر آیات ما قران سره را دي ګره په هاذا کتاب انزل الله مبارک مصدق اللذین ید ده قران ما را دي ګلی الله و ما دخه نه دکړه دي تصدیق د قانون کتابو نو کړه دي اولام للتعلیل له حکمت والتو زرا خبره پدای کړه دید پار میرا لیلی تن زیرا امال قرآن چطا او یراو کلیوالا موسیقا مکیا دا کړی که نا مکیا والا خلق بدا ہمارا مکیا پوری خاصت مانگتا نا ده امال اصل د کلی کلی کی چه کم تایی نواغ کلیوالا او یراو یواز کلی والنا ومن حولاها اواغا سوک و یرواز ما پا کتاب چې چار چا پیرا داگی کلی ندی توڑ دنیا مکا و یرواز پیغمبر دمکینا چا پیرا چه سورا مخلوق دے توڑ دنیا رسائیوک و یرواز تو تا موی پا توڑیری کی این توڑیری والا در توڑینا چار چا پیرا سورا کلیری خلک دے اغا و یرواز پونیر کی رو بونیر دو بونیر چا چا پیرا چو سورا خلق دینا و یروا دید پاڑا گره و سغنوری خبر دیو و دی قسمونو مسلمونو آگا لی تنزیر امال قرآ و من حولها و یروا مکیوالا او آگا چا چا پیرا دینا دی یو سورت ابراہیم گوره ابراہیم اولو گوره کتاب انزلنا ہو ها دز دک انشاء الله چې تاسو یاد جو قران دې د الله را لګې کتاب ان زناه الیکا لته غره جناسه من الظلمات النو دلام لام لتال ل لام للحکمت دا کتاب ما دال لګې پیغمبر اتا تم دال لګې ما ته را لګې داته دال لګې ټول دنیا ته را لګې اوس پیغمبر نشته او خورک پروت دې ما تا ته دا لګری دی اوس ما تا ته پاتې دي ځکه موږ پیغمبر سيو وارثان یو کنه بده مخونو راځي نه بل پیغمبر راځي دا کار زمنګ په سربانه پروت دی دا کار زمنګ په سربانه خود لښوې دی نو قران به د صد پاره میرالګلې له توه جنات سان من الظلمات ال نور چروا با سي خلقو لرا من الظلمات د تیرونا تڅرونه خلق روباسه مله نور رنا قران ته ال نور ستا توحید ته قران ته توحید دی دی دی دی کومینه ظلمات جمعول نور یو رول مفرد تفسیری ماوردی ذکر کړی یو تیار د شرک و یو تیار د و یو تیار د جهالت و یو تیار د رسومات او د ریواجنونه چې سالېخ په لور ژوندۍ خخې ته تیار نه و رسولو خواګه خداي ګوا دې اولاد کې اولاد کې ما ته لور ګره د منی شه چې مامور د هغه تکلیف مخصداګمې زه کومو دا به سره خلک غریبانه چې واده مشه بیا به صدقګمې چې بچې پیدا شه بیا به صدقګمې چکه کول کمه مغه مچو خدا خدای بهود خد کم دی کی ملاو شي ملاو بشي ملاو به نشي چي ملاو شي بهم د صدقمه ها او وبس فکر فکرې کنه اواز خوب بچي اگر رالي او ژوندې په خارو کې خخي نو دا تیار نه دا تیار نه و چي اساف نايله بوتاه اغه ته په سجده پراته او خالق اله هغه سپارو ورو به شي نو دا تیار نه وسم پده مخلوق که کم چه دربارونه اغا دو جمعترونه زیاد آبادو زمان دی کلی که کی او دربارونو دا شیخ بابا ده دا میعون بابا ده دا گریشا بابا ده دا شعباز بابا ده دا, دا خارباب دا جارو قو بابا ده دا خاری بابا دا لال پا فضل دالله پدی کتاب او پا در سون بان اغاقال اللہ پا دی طریقه جار چستا قدرې کوې زته کو او چې کوم قدر د الله هغه قدر, قدر به د مخلوق نه دا په څه ختميږي اترو بحر ایت په راتو په سجیزه یو سلطان او تطلم دوست نه ولادي وبخي سونه کاټه ما دوستو ملګرتیاي الله د قبر منور کی نو چې تلما د دربار کې ما او سړی ور دقه سي رکو په حالت باباته دقه سي پروت قبر دل. پر او کو په هغه څه چې مفکره دي د پښتو زغور دی او راته کار نه کیږي کوم چې نه پښېخه تا نه کیږي چې ده خراب دا ته د پته وی چې نه کو سجدې نه ده پکار سجدې چاته په کار ده فاسجودو وركعو وعبدو لله عبادت دا الله دې سجدې د الله ده رکو الله ته یا کناعبدو موږ بالله خاصه له عبادت سو اعبادت که رکوم راضی سجیدم راضی که اغا پموز پوئے وی اتحیاتو للہ وصلواتو وطیباتو چالازمہ دریق اسم عبادتو نخواست آت پاردی نا اغا به ولې قبر تفق سجید پروتو اغا با والی کانی پزان بانی مگن پوئے نا تیاری ویگن او سن رو تیاریو که چه کم زیک درس نشتا خلا پا قرآن پوئے نده نو پا دیتیارو که خلاک اختره زه نن ټلیفون دیوم با حرمیاشک از جبا باد سره د بچو تلو بچی مزان سره وان په خپل ډول وران از جبا باده د پاره د دې چې موږ بچی میلو موږ له عزت راکی مې اوس جل له اوس خدای خپل قرآن مستانه واوریدو په دې آلو باندې موږ توبه د جدي رن کړی الله دې موږ معاف کړي نه پویو نه خوېو بل راغې ماتې وي زما کاکاشه بلتنم په دار کې بچو مزا سره بوته ګډو پیسو مزان سره بوته alternator alal kho be barat lo me us pe fazal da allah da کتاب ko ta po po ba che me to quran khan jor shu mungo jalu chala mung ta da gay mafu kam mung ne poyudo da de tiruna balalar nawab gair da sana ko da khw hab allah hab allah دارسې اونزہ چې تیارو د شرکا او د کفره په اړه وځه ها دغه وې ته خو جننا سامین الزلماته الالنور ما د قران زالې کېل دي دا دې سورته نحل وګوره نحل کې دوازې راځي ما قران سره را لې کېل دي چې خلک پوهه کا 44 نمبر آیت سوال څه مې پاره نحل بل بناتی وز إِلَيْكَ انزلله مَا ذ که مع راګې د تاتهقرآقر می را وړی ده سه میلاګلیلیتو ب نه لناې دی د پاارې را وړېږ چې بیایانې کې خلکو لتو ب نه چې بیایانې کې خلکو ته پټه کې لتو چې بیایانې کې خلکو ته ا هغه مسله په کې بایان کې چذاده کلی شوی دے خلق او تا په قران کې کوم مسله قران کې هم راغره دا موضوع توحید او تلما اوحیه الیک او وان اذر القران نو دا بیان کې خلق او تا دغه په قران باندې ګلې ولعلهم يتفکرون چې بیان دې که خلق نو خلق به سوچ کوي په دې بیان کې خالق با سوچ کوي چې دا عالم د قران نه بیانو دا د خمنل غواړي قران نه د ځان نه دي سل بکې پدېږي ننځ په پیاوږه وی واره او په بلیغه باسا لعلهم يتفکرون دا به بیانې اوس چې زمون بیانوا پاپس یوزل دې په پرسته کېران مخ کې آیاو ایسې جوړا دا به نه بیانې مې ولې وي خلق وې دامه صلیب یا نه دا خنه کوي ها نو خلکو دې شلو فساد جوړي مې خلکو چې مې بیان ورته ویا مې زه خبره بیانوم وروله بی بیان مې مطلب ونی چې بیانې بی کا مېمن الله لو زه غستره ان وړانه خير کې اذا خذ الله میثاق الذين اوت الكتابه لتبيننه للناس ها مخه بیانې غله غله ودا خلق ميزه خلق زموان زم خلق زموان مانه با تو پوسکي مانه با تو خلق لال غمن داله دربار کې پېښ دي خو چې چې با ټکي پیسه ورک ما په سړی راو لګيو چې نه مخلاص نه وروړه مونه ټکو پیسه والو خلق والو نه یو ښا نه دا د یو تور پیسه سنور شپې تم نمبر یاسيز غلط دی ښه خراب دي پر دې په د وکاروونکو په بپسو ډول سر نمبر 3 پته وګوره. دا سورته نهل 3 پته نمبر آيات وګوره. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ وګوره. څه چې پکې تا ورې؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ندرالِ گلے من moż بطابانی قرآن مگر دید پارا مرالی گلے دی لئے تو بأینا هجو ما تکوید در پرین دے وخال کا ریا ما ندرالل گلے پتابانی قرآن مگر دید پارا مرالی گلے لئے تو بأینا چ بیانی کی لهم دی خلکتا قرآن می دیل رال گلے دی لی تو بأینا چ بیانی کی لهم دی خلکتا اللہ داست عالی من پیدا کلے یا الله دې نوې سمې ما به یو یا الله څنګه رسایبه د زنانو ته وښی زنانو باندې د خلکانو د سړي خو پوه شي په مخبره کې بیان شي جنازګا کې بیانو شي په دېره کې بیان شي په ختمونو جماعتونو مخبرو کې بیان شي د گاونو کې و شي رداسناره بسنګ پوي یا الله زموږ په دې شکوړو الله دا سي عالی پیدا کړي شننن زیاته پویا په دینو پا قرآن دا اور او په قرانه زنا نه وراله او راځي په چاغي قران زخه وي ورخه خو پیغام نه اس تي په پردکه په خپلو کمرو کې خپلو کورونو کې او د الله کتابونه اول د اف ام پزريا اوس هغه اف ام چريا او صدا نتهم چې دا چا لوګو اوس کولاوي نه په نتونو باندې بیاي یوړي او د درس د ځای یو بلته بیا نشر کوي دا بیان کده خلکو ته خو چې بیانې نو کومه مساله بارے بیان ہے اللذ یختلفوا فیه هغه مساله چې خلاف کړې خلکو پائے کې پکوهه پا مساله کې خلاف شوهه موسی خلاف شوهه زکات کې خلاف شوهه روزه کې خلاف شوهه حج عمره جمعہ صدقه یی چې خلاف کړ نه نه د انبییاء له صلوات والسلام صدا قومونو پکوهه مساله خلاف راغلو داله په یو باندې موضوع باندې توجیه چاغي الله ځموارد وي نه فلا نه او فلا نه فلا نه او فلا نه نو خبره پدې کړه الله د کا مسله ډېر بیان کا مخلق په یو کې چې اختلاف نه کوي موږ کم زیات لار شوباز نه پويږي دا خلک د څه نه وي مونږ دی کنه تاسو اختلافي مسلې داسې مکه واکنه داسې کنه زمانه حال سره مې پیغامه ته چن مخه مونږ ډاکټرانو ڈا, خبر ماتا دا زه تاسو ته کلهغه خبر وکړم چې تاسو غوښوي چې په خپل ډاکټری کې نماله سره راځي ها موږ دا یې ته لیکلی ځکه نو چې باځای د میمو ته وایو نو چې دا څه په مو به سره راغو خدعو په خپل بل په تقریرو بیان کړی مو به سره راغو خدعو علاوه کړ ډاکټر لشن مخایا خو شه دا روهالي ډاکټرانو او علماي کرام او ډاکټر مخه ته بیمار القصم راځي دا چې بیمار راځي په ډاکټر غزا کوي مخپولې دي لري سبلې ملګری به خدای کنه لیو نه یې فزنجرنی ترلې ډاکټر و د خیر ده دا نو به د علاج مې د زوواله خیر ده وی ترلې ستنولو د بخښې ورو ورو کېږي نه پوي نو موږ هم دا بیماران کله مخه د ملاوشي چاره با کنځلم کې ابه گزارم چلی ابا سکه موږ خیر دې نه پوي او چې سو پوي شي هغه بیا جاري از و چې ورې مونږ تا بخانا کوه مونږ ستاسو اړخه خبرې کړې یو څه په داړه کې روډ د پاسه مثلا ميداو شو چې وینې دم په جړاشه میول سوک ملې دي وای نه بیا په جړاشه ویجی ما تاسو ته په اړه د خبرې کړې دي څنګه زنه می کړې دي چې ما ته معافی کوو میول خیرو متا خو زنه پیژنې وجوده پیژنې ما هونه پیژنې خو دې چې دا او ساري شینې منه اولیاونو مېني دانو مېني شفارسنو مېني انبیاونو مېني شيانو مېني صدقینو مې مداصرد کاپیر دچې نه مې تا ته ما کاپیروم ویل دي ما ته ډیره کنسېم کوې ما خیر دی. اوس څنګه سره وی چې تاسو منکور کې له غولو بچو مې او ما وې چې بند دا استادو چې دا دغه استمه صاحب یان د قران د تم ما چې نه دې سره مې چې نا, نا ابو تواورا تا درس کا اول د کورن اسوي ماموږي خوره مضمون د شورو پایده خصت تفاصيل شروع کړیو کتابونو حوالے د ما تو بوخ کله دې موديانو غلط خبره کوي تاسو په خسته مثال بیان او د قران دا حديثو د کتابونو صفوار پیش کوي دا څنګه غلط شوي بسماتوبوخ کله الوريانو راتوي چې وګورو نه منو ما چې به چهزه پوښوريمي چې ستانه ما خواله ما ته استخیرې هم لري تا پیژنوم نه دا ته ترې ډېرې کوبه ورځ خدای کې اوس اسلام وشو خلک نه پوهیلي کومې اختلافات نیمه سلامي بیانونه کله دا مسالېونه نه منځونو مسلو باندې خلاف نشته اهغه قوا چې ها وروزو کې خلاف نشته هغه مسله چې انبيياء عليه السلام مقابل کې قومونه ولالو ناغه الله د یو واجب په مسله کې ولالو لکه د ابو جهل ما مثال پیش ک الا شريكا لك تملغو وما الذين اختلفوا فيه وهدى ورحما سورت بني اسرائيل ګوره تاسو الله د کومه مسئله په اړه راوي کړی قرآن بني اسرائيل اخيري روکو ګوره سورت بني اسرائيل وبالحق 106 نمبر آیه 106 اخیره روکو وقران نن فرقنا هو ان ځان الله <سؤال> را لګري ما قران फरक نه هو جدا کړي ما دې قران لرا دا قران نو ولې را لګري دی لتقرو علی الناس چې ته ولې دې قرآن لرا په خل کو باندې دا په خل کول له دا خل کو ته بیان علی مقسم پ مز مزه پ مز مزه په یو یو موضوع نو ته بیان کا دی وینا موږ پدروش پو کې ختم وکړو الحکصه په شویې پی مله پدونو خو بزا مونږ چې ختم وشي صفره ده دا وې ها یو عفص قاری سه وو هغه د کسان ویلکه مونږ به تراو کې ختم وکيو یا ویل سوښ پوک به و چې ما ختم دي څنګه استاد اپسه و یو د پنځو سو ده او پنځه سو ختم کو ایا په زورو په باندې ختم کوم ایا ختم زماده 1500 روپو دي اوس تاسو 100 جوړ کې تاسو کم ختم غواړئ د 1500 غواړئ کده زورو غواړئ او د 1500 غواړئ زه حیران شوم چې څنګه پوښینو چې مقدمهانو څخه مرګړو څخه مشورام نه دا کوي ها او زه هم مشوراو خاوه ده ته واجبه د 1500 ختم څنګه دی او د زولو څنګه دی او د 1500 ختم الحک اختره یې اپیل لاغره او پندار ختمو شو او یوب کله شبینم کې و د پنزو سو ختمداري چې نه به زپو یګم نه به تاسو پویګي نو غرض یې معلومات تفوهس نه کړو یم نو نو نو غرض سرې زاوو روکو بس وې دا وې اپنوسو ختمداري نه زو نه تاسو ته پوسب نه ني دهم د زرو پو ختم بدای چې زب پویګم ځکه دې خطاسو بنپویګي زه به تاسو به نه پوېږئ او د پینځم لسوړو پوختم بدای چې زه به مسلګر پوېږم او تاسو به م پوېږئ اوس هوایا چې دوارو پویا حاصلوي که زه ما پوېږه دوارا پوېږي ولې دا خبره چې دا درمیانه خیر مو له ستو اوجته پوېګم پوېګل پوېږم که تا پورتا کې اوس اميار شوی وي مونداسه بولا په کار دی چې من کتہ پورتا کې کله د ما کا یو کس په کار زوی میر دا س کس مونږی چې سکو چې صرف بس مونږه تا پور تا کوي دا حالت د مخلوق جن نه توګی جوړیږي عبادت مونږ هم فریضه وا اغه څوک به امام جوړي چې د امامت قابلیت امام په مسند پیغمبر او درې دل دا سه معمولی کارو اور کجابودي چې بس پن پد کې و چې په جاما واځي ګلونو په بعدا بده دې باندې وځرو دا دکد دې سنف قابلیت لري او کنه دي خو زه من کا ته پورته کې اټی زانم دغه سری مريانم او چې څوک له سری خبره کده شي دې دفسادی الله او ما قران راولې ګو چې پیانه کې خلق تعالی مخ سن په مزه ابال خلق د شپې ختم کړي ها یو د شپې د ازادو باج په 7 لګاو ا 15 شپې کربان خلک ودو هم نو کې دې په کې ورکو پر خدا کړې په کې نیمرو سفاره پر خدا کړې پاو پر خدا ما تورګه دې څه کوي څه سمې شبينه کوي ساج بنګونو ته وغه نې دې چې عم ما ته س اذن الله بعزیم چې خره بوز را پاسي و نه راځه مزه مزه شروع کړبه چې خلک مانځل راتوي د واو کوي ما ختم د شپې وکه شبينه وشوه دوله پیسې میتی خلو خوشاله زمونږ شبينه ميداو شو زموږ ماته ختموش الله اکبر دا یو جدا مزون دی به د بارا خلې ته قرئه هو ان الناس الله مخ سر ما زه د خلک په دیم برخلاف دي موږ به سخرو له ته قرئه وعلى الناس الله مخ دا سخرم وروړه هو نزلناه تنزيلا ما قران را لګره دي د دارنگی زیب و زید قرآن حکمتونی امم تا بیان کری دی چه قرآن ما دیل را لے گره دی اگورا صورت سواد صورت سواد در وشتما پارا 29 نمبر آیاتو گو کتاب انز اللہ کتاب انز اللہ مبارکن, مبارکن. لیت دبرو آیاتی ہی ولیتذکر اوللالب قران ما را لګلې دي نما ده خیر نه ډکلې دي د خیر نه مې ډکلې خوشاله د خیر نه ډکلې نه به خوشاله لږ به مطمئنی هیڅ شی به د سره نه چې ته دې قران نه لګوندي اخواکي بس مصیبتونه دې وګمونه دی وروه چې دې سره په واسطه غم پشاره ولکه خوشحالی او سرور به دي کلا مل بس ام ان امید لرم چې ما سره به خامامله اگر ژوندې ما خورو خو خوشاله ده کئې سم لا څه او چې نه هغه د حقیقي نصه به خورو ما او خبر کې به سکی نه د قبر غم او د خورا غم او د قبر غم نشته وليه تذکرہ د دل په مراد لپاره کې لیه دبر به سوچ کې سوچ نه راځي ته به کئ او شپه کې دغه ته به سوچ کې نه به زپوی غوونه به ته پویږي دا سوچ ولیتذکروا فانبال ها سفیانی سوری کو لیغه وی انزل القرآن لتدبرن وجلوا للتلاوه قران را دې کله شی تدبر د پاره سوچ کولو د او وګرځاو د خلکو د را نفس التلاوات. تلاوت تلاوت دې الک سورته واقعات ماخام مېږه د سورته واقعات ماخام کولې وی ته دې په قران مېنی وی چی دا واقعا زکوی ما چې دې کې رزق خراخي درځي حتی استاد ویری نو رزق ملک کم نه چې خدای له رزق سیوا کې بل سورته یاسین به مالک ته قران مان دیر ما ډېر مینه وی چی نو دغه منځ ته خداد ما خامنه چې کوي ما چې دکان کې خیر درځي په کاروبار کې خیر درځي د دکان او د رزق د پاره وایو خدای لا د رضا او د خیر د زیاتوالی د اجد د پاره قران ډېر کم خلکو یې کول کو چې د مکان کې مخه سو کې رزق مخه وای را ان چې الله ما کې د اخر خیر با او دنیا او د اخر دوارو را درنګي بهت تر قران دې حديث کې را دي د شیخ الاسلام امام ابن تیمه رحم الله ذکر کړي دي چې افضل القلام بعد کلام الله اربع ورا کلام په زالاده کتاب نه سلور کلام نه دی سلور یو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دا سره کلمات بهته خدا الا بهتر دی د قران نه وستو بهتر دی ولوم به څه چي ولوم به قران دی قران بهتر ده او د قرآن چې دې یاد نهي قران نشوي دی بیا او د سئ یا په سفر روانه قران درته یاد نه دي نو بیا د سلوور کلمات وایا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر او د سلوور وړ کلمات د قران نو وت سبحان الله سبحان الذي أأَص بعبه الليلى الحمدُ لللهه الذي لم يجعل الحمد للله الذي أنزَل على عبد الكتاب وَوكبّه اور تكبييرة الله وكبر وَلاجكر الله أكبر اول إها إلا الله فلَم أنهُول إها إ الله. دا سرور کلماتم نو قران نو وتلی قران بهتر فرز دے قران بهتر کلمات اچ اس ناس قران وایا قران وایا قران و قران نو بهتر بلش نشه غره خا په یو هر باندی لس نکي ملاويږي قران ک الله و من جاء بالحسنات فله 10 امثالها چاچ یو نیکیو کلا راغالا بال لس درجي ورکوما فلو واشمو لس په شاندارې بل زې کدا دې صورت نه ملکه منجا بال حسنتی فلو خير من چاچ یو نیکیو کلا راغالا بشمیر ورکوما خير ورکوما د خير ما ته پاتاله یو حربانه لس نه کوي لس پوسه دا لاسی یادای بلک ډیر یادای دا لاسی یا کڑی لاندې درجه لاندې درجه د حرف یو لستې لستنه کوي سیوا هغه ماته پته دا چې چا کې سوره اخلاص وي چا کې سوره سو پس سفر کوي یخنه ته نګوري ګرمه ته نګوري منګای ته نګوري خرچو ته نګوري افاقی کې کوشش کوي دا ثواب حاصل وره د اجر حاصل وره نو کې دې چې زول په یو نه کې یو لاکھ ورته غریبم ده مسافرم ده او عجزم ده منګایوم ده لارم بند ني خو پیاده و نو کې دې شي په یو حرف او لا په یو نه کوي ول په یو کروڑ ورته اما ته فاته داو خیر ومن اخر د ذکایات کړه او له صبحا مخاو له څو کم نور قوم او سیوا ماته نو چې کله یو عبادت سړی کوي یو نیکی سړی کوي دا پای کې د اخلاص کوه چې الله تعالی زمانه په دې راضا شي الله خدادو پلار کوي ستاپلار کې روانه ما الله د پلار دې چې تعالی راضا شي الله د عبادت کوم تعالی راضا شي د په خلکو خوراک کوه مسکا کوه مخه خدمت کوه الله تعالی راضا شي الله زچاته پوس کوم جنازه کوم ممکنه دا چې هغه ته ازمه کارل دي ازمه کار کوي چې نه د سېګو او ډېر عجر ملوي ځکه ويغه دا رنگه قران هدا کوم مقصد د دا پاره داري کې لري سوره آل یوسل وات یا نمبرات ګوري یوسل وات یا نمبرات وایزا خذ الله میثاق الذين اوت الكتابا ل تو بون نه ل الناس خا مح به بوي دا کتاب خلکو ته او لما او میدانته شي او دله کتاب خلکوطورور شوي چې د نرو کتابونه دورې کې نوروقرآان دوررو هم په کېوک الله ککیو ک قرآ را والله پهېطر خلکوته قرآوغایا ل تو بون نه لناې والله تکته او مپټه هو ک نو دا چې کمجی کې درتونونهوي آغاز اله ترغیب ورکه آ خلقو د شوق ورکه شامی ذکر کړی لم یاذن الله للعلماء بالمداهنه ولا بالقتمان الله حکم علماو ته نه کړې پس سستی باندي تاسو سستی اختیار کړئ الله حکم نه ذکرې علماو ته پټوالې د حق باندې چې تاسو کمزور شئ نو حق پټ کړئ نا نا نا نا حکم الله ان نه ذکرې پس سستې نو پټوالې د حق باندې یو حدیث دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اذا تم العلماء فانشروا القران کله چتا سغالی علم چې زعلم زده کما الکه عالم کومه کم علم پزدا ک اه علم نه خبر ندې کم علم, کم علم پزدا کما عبد الله بن مسعود هغه صحابی دی چې نبی علی سلام زمان نو رستو قران د بن مسعود نزد زمان نو رشتو دو قرآن ترجمان زمان سوگے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ دے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ دے عبداللہ ابن مسود شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ داغر نقل منتفز یاو نور کې ذکر کریا روئیم ازا اردتم العلم فنشر القرآن کلچتا سغالی یو علم لراجز یو علم ازدکم آن نو اصل علم د قران د دا قران زکې یو خورې کې خلقوته ولی فإِنَّ فِيهِ ول قران زکې ول قران خلقوته خوې فإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فدې قران کې علم د پخوانو خلقوم دې او فدې قران کې علم تر قیامت پورې د خلقو هم دې څنګه دنیا پیدا شوهه دا سنگ انسانان بابا آدم عليه السلام پیدا شوهي داغه زمانه نه دا, دا تر جنتونو دو زخونو پورې تر قبرونو د دنیا د حالات ټولو به تذکيره وکړي نو ذا بس دکه ولي فإنه فيه علما الاولينا د قومونو جگل زده دام بیا بیان ندي د مارغانو بیان ندي صاحب کفو بیان لري دا, دا ولیا او چغيري د زنانه او چغيله مرجم غوندي وګوراد د معاشری بیان دی د اخلاقو بیان دی نو د معاشری د دنیا د قبر داخله او د اول ټولو بیان نه پدې کیږي نو دا چې دا کتاب بنښت ابن مسعودوي فان فی علم الاولین ملاب والآخرین, ملاب والآخرین ملاب ملاب او زګړه بهتر خوځه کړي چې فضایل مال کې شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله الله دې رحمتونو پخپل مهنت کړې پخپل چا کتابونه لیکلې دي چا تدریسونه کړې دي چا خدماتونه کړې چا تاوته وړاندې کړې دي د غروات هغه ذکر کړلې مجموع شوو فوتاوه کې شیخ الاسلام امام ندیم ذکر کړلې شیخ ندی سوې رحمه الله چې کم یو کس حدیث کې ولادي چې کم یو کس په قران باندې وي او هغه ته دوه ټیم نه ملایويږي چې زبل یو عمل وکما دوه ټیم نه ملایويږي ځان له دعا وغارما او وه دوه قران مطالعه ز او وه دوه کې مشغوله دي یا ځان نه یا اجتماعی او د لټیم دوه دعا نه ملایويږي او د دوه بازو کارونه ته ضرورت ته دوه دعا کورو ته پاړه خو دعا ټیم ته نه الله دې بندل زب بغیر دو دوانا هغه شي زور کومه کومه ته پتل دا چا ویلي شیخ الحديث مولانا محمد زكريا رحم الله هغه ذکر کوي چکل یو بنده د الله په کتاب کې مشغوله وي حدیثه غو ذکر کوي نه څه نه هغه حدیث ذکر کوي پیغمبر په کو چکل یو بنده نارینه زنانه د الله په کتاب کې مشغوله وي یا په خپل یا نورو ته لګای یا تدریسونه کوي یا مطالعه کوي او د دعا ته ملا او نشه ځانله دعا او غرض مشکلات اوره لپاره نه بغیر د دو دعا نزداغه مشکل حل کوما نزداغه مشکل آسانو ما لازم مشکلات اسان د نن ډیر مشکلات دی د دې مجدي زمونږ دی د مینګانی د سه حالتونه دي الله دې زمونږ په حال راهمي او دا ځکه و خیا دازه کا بیان کا چې دو ټون د زیات شفادس په قیامت کې سوکې قران یو سره به جهنم ته رواني د قیامت نه د نکار اعمال او پوجا عمل نه کړی نو څنګه جهنم ته رواني نو دا خود قران سې مينو وا قران ذکروي لکه موسو مينې پیدا قرآن بمخکشی الله تبو یا الله ز خدای انسان جان نن دن پرېدما دماسه دنیا کې ملک ارتیا کړو وا دمال واخرا کړو د پما با نیمال لګولې دماسه رډې له منحکارا کړو ز خدای نه غرضم جهنم ته قرآن وو ګورې وایڅ نن دا قرآن په پا پانو کې وی ثواب او دته مجسم شکر الله جوړي صاحب عزیز ابن عتیا محال وجیس کې تفصیل دی دا په لن بیر جره دا حدیث نقل کړی وره الله بووی چې شफारس کې قرآن بووی یا او زیات شफारس کومه الله ته خو پته ده دا نه چې الله ته پته نشته خدام من ته وی چې د ټولو د پاره ای قرآن وادا شफारس به قرآن الله بووی چې ای قرآن ته د دې بنده شफारس کې نستاپ شفارس د جهانم د نور بچو ما نو چه سده شفارس قران کی سره تاریخي د پیغمبر خپل کړو سره شفارس د پیغمبر پاکو کی سده شفارس حق قرص علماء د خپل زماني و کی د تو خیال د ساختله او ترثروت د کړو تعاون د کړو خدمت د کړو او س خپل پتاه کې دینداری نبيو مذی بکې اجه تا قران د قانون نږدې کړي دا پروسه مقابله وکړي او څه خپل سنو بیا جنگي کړي نو سبا الله د زمونږ د قران سره امينه پیدا کړي قران یو بهترین کتاب دی اداوې ګسوره ته مریم آیات دی وګورئ اخیری آیات نه یوه یاد مکه مریم وګورئ بیا پس ګسوره ته مریم ما قران سره نه داري کړي هو اولوی اخری یاد نه یو یاد مکه شپاره سمه پارا فاینما یسناهو بلسانیکا قرآن ډیر قرآن دی د څنګه څنګه دی ز یو ناقابله ما ز یو ناچی زی ما الله زما څنګه زړه کړی وی چې زما بلکل کوم زما حافظ کم دی دا چې یو سړی قابلیت می نو جوان می خو داسه د کول شي له کفشان د پلو د برخنا خو موږ ته شوق اینما یا سناهو باللسان کا بشکمنگ سانکڑے دے قران لره پیغمبر استا پجو می سان کړی و آسان می کړی دا دی کړه د سه په اړه می دا دی آسان کتاب لتو بشرا لتو بشرا بهل متقینا وتنزیر به چې زې و ورکا په کتاب متقیا نو تا او يروا قوم جګڑالو ا چې کوم خلک جگړ کې هغه پیویړا وا موږ چې سږړې نن خو خدای الله کتاب بیان کوو ته جگړې کاوا کا او سنورځه الله سورت قمر کوي ما قران سن کړې نو ولې نزدکه ولاقد یسنل قران للذکر فهل متذكر ما قران سن کړې نو عاشق دې څوک پند غوستونکې زماده کتاب نه چداز دګي الله دې منګتا سان کی الله دې په کتاب باندې مونږ پوې کی دا ډېر خستا مزیدار بهترین کتاب دې خو الله دې من دې کتاب په تعلیماتو په طالیماتوبان دې د په معنا او مقصد باندې مون خبردار او پوې کی ګوره دا سوره تي عنکبوت یو پرزوسیات ګوره عنکبوت عنكبوت وګوره alternator da kitab ta la kafir da nor kitab no la surati ankabut ankabut ke yo panz usayat gurriha ina wikum kitabu we ma ma da rashay de dui afsari je ma da kitabuno shoro kam belan be quran so che pula am da د خل نههږ په په انریز پوهږي کې وې کخې دکې ای سپګونه دکې هغ ان غ کتابونه د یاد کړی دي د می سو کې و کې یوا ک کې ګړ غ پوان پو کې خدایشتهکه د هغې پټ کې په سا سرې پوږي هغی با نظان پوهی کې غ د سان دی اوقرآ لا ما سان کړی یا سانکری د دم تاګان کی اودهکې نهکن نه اولا میت فهم انظرن علیکل کتاب آیا کافی و بسن ریگلی خلکو در پار دام چه بیشک مارا لیگلی پتا بانی قرآن چې ما پتا قرآن نولی گنو دا کافی دی خلکو دارے دا قرآن ملی کافی دی یوتلا چلستے شی دا قرآن پر دی خلکو